Dacă n-aveau adversari, erau mai mici aia da, din echipa da, da, adversă da, da. sau ceva, și punau tot felul de opreliști știi? N-aveau yes. cu mâna, jucau într-un picior cu ochii închiși, da Cam așa ceva cred că s-a întâmplat și la dormând, că n-am apucat să văd nici măcar rezumatul, dar ne uităm cât de curând O să-ți și... mult, mai mult de 90 de minute că, că n să seama, să la 12 vezi. goluri. să-l vezi. De pe aceeași cu tine... Lăsăm și noi piesa asta aici că merită, pentru că merită 24K Magic Bruno Mars Bună dimineața! 4K Magic, 7 și 19 Cea mai bună muzică e aici Vlad, da, până și tu te-ai convins de asta și uite, cu tot soiul de propuneri O să Pe mai propun și mai încolo ceva, da, am da, o propunere, da. un remix Carlos Dreams <laughs> Pe bune, vorbesc serios, o să vedeți imediat Vreau să rămâneți și să <laughs> Da, altfel fraților ne ducem și azi la muncă ne întâlnim cu colegii, cu șeful, vorbim, cu colegii vorbim de da. șef, cu șeful vorbim de colegii da. Bună Ioana! Bună Ioana! Ioana nu înțelege care este gluma aici <laughs> Da. Și unele lucruri nu trebuie să le spui niciodată șefului, evident, chiar dacă sunteți prieteni deci vorbesc da, cum... de șef sau de nevastă? Nu, da. cu nevasta nu ești prieten, ea e doar șef <laughs> șeful, oh. șeful. Altfel cu șeful mai poți să fii prieten cu asta, nu ține. Okay. Da, nu poți să-i spui, este imposibil. Niciodată nu poți să-i spui imposibil. Că șeful e nu, posibil. Nu da. vrea să-ți audă negativismul. Adică dacă spune șeful ceva, nu poți să zici, nu se poate șeful, imposibil. Da. N-ai dreptate. Asta că tot, dacă da. îi spui șefului, chiar dacă e prietenul tău, nu Stampin, dar crezi că a încercat cineva vreodată să spună chestia asta? Eu am mai <laughs> am mai rezolvat. Am înțeles asta. Așa e deci de accesibil din <laughs> coș. <laughs> da. Atât de înco... da. Mm. Culme, a ținut an la rând. <laughs> -ai drept... Bine, nu spuneam n-ai dreptate, spuneam n-aveți. <laughs> ah, mă dreptate, da. Și nu eram sigur, nu eram prieten, știi? Asta e. Okay. Um, deci dacă scriți deschis șeful sau îi evidențiază greșeala, îi renești profund E gol. Și-ți și ție și -ți primele și bonusurile Normal, normal Auza nu pot, poți să-i spui? Nu, nu poți să spui că Nu, trebuie să fii optimist Nu merge să-i spui nu pot Că înseamnă că ești pesimist Și nu, data viitoare când apare ceva nou de făcut Nu te mai cheamă da. Bun, asta seama mai mult timp liber pentru tine Că oricum salariul nu ți-l mărește Deci e cu duș și Ne-a stricat și Obama și ăsta Că era cu Yes can, Nu? Da, este we weekend. Da. Putem, a zis -o mama și Asta uite aia. ce s-a întâmplat. L-au ales pe trap. <laughs> da, nu face parte din jobul meu. Aici ai da. greșit total. Dacă îi spui că nu face parte din jobul tău, înseamnă că nu vrei să contribui la succesul companiei. Corect. Deci, regulă e simplă. Te gândești la cum interacționezi cu doamna, cu Nevasta. Și cam la fel este și cu șeful. Adică, nevestei nu poți să i spui nu face parte din jobul meu să duc bunăr, să spăl vasele, să dau cu aspiratorul. Nu ține. Dacă îi spui așa. S-a terminat. Oricum, va ține minte 20 de ani că nu ai vrut să faci într-o zi o chestie. Trebuie să găsești alte căi. Este bolnăvești, vești în spital, lucruri de genul ăsta. Dacă poți. Bine, doamnelor, să știți că Vlad vorbește așa și spune toate astea, pentru că e sigur că la ora asta eu ne doarme. Da. Altfel n-ar fi avut curajul. Da. Înțelegeți? Adică. <laughs> Nu-mi credeți chiar pe cuvânt. Nu, da. Eu, eu. Curajul ăsta acum încă vreo 20 de minute. Eu da. <laughs> <laughs> și eu contribuie cu entuziasm. La treburile gospodărești Nu cu entuziasm, dar Ce chiar vreau în... să se rețină Că poate, cine nu știe niciodată Poate s-a trezit da. Deci dacă s-a trezit, te rog să reții iubito <gânt> Cu entuziasm contribui În dimineața asta, de exemplu, am pornit mașina de spălat Înainte să plec adică ai făcut și gălăgie în casă. Da, asta e gripe. greșit. Nu ai am gre... pornit, o n-am încărcat o era încărcată. și păi, pe da, da. Și am deci -a și explicat gălăgie. pe ce butoane trebuie să apăs și în ce ordine. Mama. Am apăsat și am fugit, nu știu. Ce okay. E bine. te da. mai, nu te, te auzi de la radio când de, nu te auzi de zgomotul mașinii. Da. o să încerc. Asta e un răspuns pe care nu poți să i-l dai șefului. Mm -hmm. Că nici el nu ție, adică nu poți să i spui, "Poți să-mi dai banii luna asta?" El nu ți răspunde, o să încerc de dacă e domnul Copos, Acum... dacă e domnul Copos, poate să răspundă. Și cei care au lucrat la domnul Copos au auzit răspunsul da, ăsta? Nu, o să încerc. Noi sunt printre noi. <laughs> da, da. E foarte trăguț. E interesant, dar asta ca să începeți ziua așa, să știți în, în, în ce raport sunteți cu șeful vostru. Da. Altfel, salutări șefilor. <laughs> Evident. Da. 7 da. și 23. Respect, rog. Să, să trăiți, vă rog. Să salutăm <laughs> și noi pe Moise, că vine imediat cu BiziDay. Reșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Eu cred că ar sta cel mai bine în dormitorul nostru. Eu zic să-l punem în bucătărie. E frigiderul aproape, scot o bere, văd un meci. Dar nu credeți că s-ar potrivi în camera pentru copii? Când toți își fac planuri, unul câștigă la Europa FM. Ascultă deșteptarea în fiecare zi și fii câștigătorul unui Smart TV. Zi, e adevărat sau fals? Adevărat. Câștigă un Smart TV în fiecare zi la Europa FM. Alege să fii smart. Detalii și regulament pe europafm.ro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 Ieri a fost, mâine va fi Azi este cea mai fresh zi Trăiește ambiții noi, povești noi, bucurii noi Profită de prospețimea zilei de azi Kaufland are pentru tine oferte fresh 25% reducere la toată gama de produse Frutia Și 15% reducere la toată gama de produse Star Kaufland trăiește fresh Bine ați venit la creditul pe repede înainte? Comanda, vă rog! <coughs> ah, Scuzați-mă, ați ipisem. Ah, sunt mai epuizat decât stocurile de Black Friday. De câteva zile nu fac decât să urmăresc ofertele. E bine să vă prindă Black Friday pregătit. Ah, apropo, ia dați-mi un credit de nevoi personale până nu adorm la loc. Cum să-l facem? Mare că vreau diagonal cu 2.0 ori la televizor. Și adevărat? E fără adeverință? Da! fără urmă de adeverință. Bani sunt gata? Mergeți în fața să i ridicați. Ah, uh -huh. cum să eu. Creditul ING pe repede înainte. Fără adeverință, fără vorbă lungă. Vii și pleci cu bani în pungă.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 Transformați bucătăria în spațiul preferat din casă La EMAG corporabilele Electrolux Sunt acum cu până la 25% mai accesibile Comanda acum pachetul promoțional De incorporabile Electrolux Format din cuptor electric cu autocurătare catalitică Plus plită pe gaz cu grătare din fontă Și 5 ani garanție la 1599 lei Reinventează spațiul cu soluțiile flexibile Electrolux EMAG pentru că românii vor mai mult, Dacia le aduce mai multe noutăți. Vino în showroom și descoperele pe toate între 25 și 27 noiembrie 2016. Noile modele Logan, Logan MCV, Sandero și Sandero Stepway te așteaptă la DriveTest. Înscrie-te pe dacia.ro și poți câștiga unul dintre premiile pe care ți le-am pregătit. Detalii în regulamentul campaniei disponibil pe dacia.ro și în rețeaua de agenți Dacia. Arctic și Beko, electrocasnicele ingenioase gândite pentru nevoile tale, răspund celor mai exigente cerințe. Acum la EMAG ai până la 25% reducere la electrocasnicile Arctic și Beko. Cupă acum de pe EMAG, combina frigorifică Arctic, capacitate 331 litri, clasă A+, și cu 5 ani garanție la doar 999 lei. Arctic, tehnologia de acasă. EMAG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 Profit acum de super ofertele săptămânii la Penny Market. De rozon, detergent automat 10 kg la doar 48,99 lei și filet pangasius congelat 900 de grame la doar 6,69 lei. Oferte valabilă în perioada 23-29 noiembrie, în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place! Smart de la Dr. Hart.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 Produs disponibil în farmaciile sensiblu Acesta este un supliment alimentar Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj Este Black Friday în magazinele Altex Și pe Altex.ro Prinde un nou val de super oferte Fără teamă că cineva știe Un preț mai bun La Altex ai televizor LED Smart HD Hitachi Diagonala 81 de cm, Wi-Fi incorporat și aplicații La prețul de Black Friday De 749,9 lei Altex Cel mai bun raport preț-calitate din România. Dreptul la sănătate. Articolul 23. Fiecare cetățean are dreptul la tratamentul medical prescris la prețuri accesibile. Punct. De aceea la farmaciile punct găsește acum Fortificat foarte 750 mg 30 de capsule la doar 18 lei și 99 de bani. Pentru și mai multe produse reduse, vino să-ți faci card de fidelitate la noi. Detalii în farmaciile punct. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Punem prețurile la punct. Împreună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multă inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim. Te așteptăm în mega să vezi ce ți-am pregătit. În perioada 10-23 noiembrie ai Olympus, iaurt grecesc, 2 sau 10% grăsime, 150 de grame, la doar 1,69. Matache, măcelarul, mușchi, file, 100 de grame, la doar 4,34. Cedenia, pizza, diverse sortimente, 345, 331 și 320 de grame, la doar 6,99. Mega Imaș, de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale.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 Împreună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multă inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim. Te așteptăm în mega să vezi ce am pregătit. În perioada 17-23 noiembrie ai. igienol dezinfectant desinfectant cu pompă 750 ml la doar 13,89. Alfa Cerc cu mere de post, 180 de grame la doar 1,99. Și Nesle ciocolată, desert noar, 200 de grame la doar 9,99. Mega Image, de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale. Bună dimineața! Ascultați Europa FM! Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM! La Europa FM ascultăm Busy Day cu Moise Guran, 7 și 32 de minute. Bună dimineața, Moise! Bună dimineața și bine v-am găsit! Acum fix 12 ani, pe când ne pregăteam de alegeri la fel ca acum, m-am dus și eu și am pus în pila pe un candidat la președinție care mi-a promis o autostradă de la București până la Sibiu. Mă rog, până la Timișoara, de fapt. Era necesar, ar fi fost un motor extraordinar de creștere economică, și eu atunci am ignorat faptul că respectivul candidat era un politician care făcuse până atunci mai mult gălăgie decât treabă. Așa că l-am votat. El s-a ales cu președinția, eu cu 10 ani de gălăgie. Busy Day, cu Moise Guran, la Europa FM. Guvernul României a dat în sfârșit drumul licitației pentru mult prea încercat autostradă pitești sibiu ceea de care prea mult s-au încurcat și prea puțin s-au încumetat. Asta, deși ne-o plătesc europenii, noi doar trebuie să o facem și să încasăm salariile pentru asta. Între 2004 și 2008 nu s-a făcut decât un studiu de fezabilitate, care arăta că această autostradă ar fi costat aproape 4 miliarde de dolari. Descurajat și intimidat, următorul guvern, cel care ne-a condus din 2008 și până în 2012, n-a mai dat nici cu pasul pe acolo, așa că să pierdut poteca Firesc, următorul guvern, cel care ne-a condus Din 2012 și până în 2015 I-a schimbat traseul Pe la Vâlcea, că dacă n-a mai găsit poteca A amenințat în plus că și dacă o face O va face pe Valea Oltului Adică am fi dat și 4 miliarde de euro Am fi distrus și una dintre cele mai frumoase zone Din țara noastră, de fileu Oltului Dar acest ultim plan a fost de fapt o manipulare Ce ar fi trebuit să ne convingă Să dăm nu 4, ci 8 miliarde de euro Nu pe 100, ci pe 60 de km de autostradă Nu pe Valea Oltului, ci pe Olt între comarni și Brașov, vă mai amintiți? Și tot atunci, între 2012 și 2015, pentru că nu s-a găsit soluție, din autostrada lugoj Deva au lipsit fizic 400 de metri din proiect. Autostrada a fost inițial proiectată să distrugă o zonă virgină, iar apoi când s-au început lucrările s-a schimbat legea. Cum proiectul nu s-a mai schimbat, și 400 de metri nici nu s-au mai licitat, nici nu s-au mai anulat. A rămas așa, ca la noi, nici cum, ștergi de pe hartă și din geografia patrie de clasa 4. -a. Aia de nevață, de exemplu, despre subcarpații Jeti și despre depresiunea Transilvaniei. Din păcate, deși ne spune despre alnecările de teren din zona geografia de-a patra nu ne spune și ce înseamnă asta dacă vrei să faci o autostradă pe acolo. Mare păcat, să știți, uite, este evident acum că unii politicieni la geografia de-a patra au rămas. Ca să revin la autostrada dintre Pitești și Sibiu, de vreun an de zile, prin subcarpații ăștia agetici, dar pe la curtea de Argeș, s-a făcut iarăși potecă pentru vechea autostradă. De data asta s-au făcut foraje din kilometru în kilometru, să știți, ca să nu mai ca la autostrada demolată. S-au redesenat șapte trase. E posibil și s-a ales în final unul singur ce doar traversează Oltul la Tălmaciu, nu-l urmărește de la Vulcea la Sibiu. Nu costă 4 miliarde de euro, cum ne-am speriat noi inițial, ci doar un miliar și miliard. Nu distruge defileul Oltului, care va rămâne una dintre cele mai frumoase zone din România, ba chiar prevede deschiderea mai multor șantiere concomitente, astfel încât să putem termina autostrada asta mai repede cu un an decât în planul inițial, adică prin 2021. În fine, și ca să închei și eu raportul despre autostres pe care vi l-am programat pentru astăzi, în toamna asta o să mai asistăm la o premieră Pentru prima dată Un tronson de autostradă Ăsta de 15 km dintre Lugo și Deva Care se oprește în zona crepusculară De unde a dispărut un tunel Va fi inaugurat, dar nu înainte de alegeri Cum se obișnuiește pe la noi Ci la câteva zile după De unde trag eu concluzia Vai de capul tehnocrat Ce habar are cum se câștigă voturi în România Moi, se mulțumim Te așteptăm la și un sfert Știm că o să vii la România în direct la Europa FM Pastila Busy Day v-a fost oferită de... Transilvania, banca oamenilor întreprinzători. Europa este. Pe aceeași frecvență cu tine! și 39 de minute, ascultați deșteptarea la Europa FM Vlad vine cu o veste nu știu dacă bună Lasă sau. vestea, ne-a povestit Ioana până exact pe ultimele 3 secunde da. s-au oprit, ne-a povestit cum i-au ridicat ei mașina, când se ridicau mașinile, mașinile. Da, și cum s-a dus ea da, nu vrea să intre la radio, că este timidă producătoarea noastră dar ideea este următoarea. Ioana s-a dus să facă cumpărături și Viață? când a ieșit, da, când a ieșit cu plasele încărcate, toate de abese mișca. Și cu un Pepene? Și cum Pepene și au auzit alarma de la mașina ei. Sau mă rog, a auzit o alarmă, dar ea fiind foarte norocoasă de felul ei, a știut în momentul ăla că este vorba de mașina ei, deci toate alarmele sună la fel. Și uh, au aruncat o privire în stradă și mașina ei pleca cu platforma. Era pe platformă deja. Da. Um, după azi, care evidenția zice, să iau un da, Ioana zice: băi, simți că te sufoci!" <laughs> <laughs> și așa că cu mare greutate s-a urcat în autobuz, unde și a dat seama că n-are bilet. Și când și a dat seama că n-are bilet, au venit controlorii. <laughs> Ioana ești foarte tare. Bravo. De, de altă parte, ești asta un cu, exemplu cu, pentru noi. Da, asta a ridicat o mașini. Ce, parcasese și prost, nu? Da. Da, a cinstit. a parcat greșit, i-au ridicat mașina. Din punctul meu de vedere, este foarte și acum o să-mi pun în cap Mamă, 90% dintre voi ce care mă ascultați acum o să mă ureți, dar pe cuvântul meu de onoare, trebuie ridicate mașinile din trafic, mai ales Do. alea care blochează traficul. Trebuie ridicate poate. mașinile din trafic, da. acolo unde blochează traficul. Da, da, exact, exact, păi ce? Pentru Cum că altfel devine abuz, nu poți să ridici, voi toate mașinile nu sunt parcări. Care sunt parcate prost? Care sunt parcate prost care și blochează sunt trafic. ilegal? da. Dar care sunt parcate pe marginea drumului, că și acolo e ilegal. Uitați, eu am văzut în. Nu unde să le parchezi. Îmi pare rău, în țările civilizate, nici în marile orașe din păi Europa, sunt nici în marile orașe din Europa, nu sunt parcări. Dacă închiriezi o mașină și faci greșeala să te duci într-un oraș, tot. precum Roma, precum Londra, precum Paris, în nebunești, nu găsești un loc de parcare pe gvartale întregi, nu există locuri nici în parcări subterane, nimic în atela... O lași unde? Dacă o lași undeva iura ți o ridică, ridică imediat. Da. Deci adică, am avut de de un noroc. Deci... Se știe că am avut noroc în Austria. Acum da. foarte mulți ani, m-am cazat la un hotel și l-am intrat pe un domn de acolo. Zic, dacă las mașina aici, să am verzi și. Nici o formă. Se ridică, nu și ai, mai incolo. Dar nu, nu ai fi. nicio șansă oriunde ar fi. Am lăsat-o asta trei zile, nu m-a ridicat-o. Jur. A fost noroc. Norocul românului. De. Am lăsat o mașină odată, eram în vacanță în Italia, cu mașina și am lăsat-o parcată în strâmb, undeva unde părea să fie un loc de parcare. Adică am fost onest. V-am întors după două ore Am găsit polițistul italian Nu știu dacă era carabiniere Care îmi completa amenda Și am zis Una lettera de amore Si, si, 100 euro 100 de euro Mi-a dat amenda de 100 de euro Pentru o parcare strâmbă Sigur, n-am plătit-o niciodată, dar. Da, da, de niciodată De-aia, scrisoare de dragoste până la urmă. Da. Când... Când ai fost de acord să se ridice mașinile, era întrebarea noastră. Astăzi vorbim și cu prietenii noștri care ne ascultă la ora asta. 0372069599. Da, dacă nu e a mea, mă frate, se ridice ori Am și o rugăminte, că e un de da. care mă agită rău da. de tot asta. Problema mea e mai mare nu cu ea care parchează, ci cu ea care staționează, că ea încurcă mai mult traficul. Bună oară, ieri, pe din Dănboviței, era o doamnă par stătea în mașină. Da. În mijlocul drumului. În mijlocul drumului da. și bloca o bandă întreagă care venea pe intermitent. Așa. Când... Și lumea trecea pe lângă dânsa șoc, și o da. claxona și o înjura. Și dânsa în a... de... Ridica de numeri. Printre alții, a trecut și un echipaj de poliție. Cred că și ei au înjurat-o. Exact! Când oprit, nu oprit. Formidabil, formidabil! Eu zic că cel mai bine e cu ăștia, că n-ai când să-l ridici. Că până vine mașina de ridicat, la pleacă la un, la un final, după un sfert de oră. I-aș permisul, permisul. Da, nu. nu amendă. Nu, he, nu doar amendă amendă mare și permisul luat trei luni. Ai mie mi se pare mai grav decât să tai linia continuă. Bine, stați așa, de 0372 069599 să discutăm despre pedepse sau laude pentru cei care parchează prost că sunt nenumărate situații posibile. Un lucru mai văd că avem telefon imediat. Un lucru mai vreau să mai spun. Când am făcut emisia de la Cluj, am parcat studio la mobil cu toate autorizațiile posibile acolo în centru, în piața Unirii și cât am stat, de la 5 dimineața până încolo la 1 băi, exact în fața noastră petrecerea de pietoni era lăsată nu că era parcată, era lăsată de-a curmezișul o mașină n-a venit niciun echipaj să se uite în schimb a venit frumos jandarmeria știu că jandarmeria nu are treabă cu, uh, cu, cu circulația rutieră băi da, au venit Jandarmii au venit să verifice dacă avem autorizație Ce căutăm acolo în piață Dar da, da, mașina da. aia care încurca da, da, am o bandă jumate de circulație în Cluj Nimeni n-a băgat-o seamă Plus până la prânz Până când a venit ăla și s-a Am făcut și multă gălăgie în Cluj <laughs> da. Să-ți reamintesc că am avut concert con Dita mai concertul Voltaj la un moment dat În, da. în, în centru acolo Cătălin, bună dimineața! Salutare! Bună dimineața! Să vă povestesc ce am pătit eu cu mașina pe la Viena o dată da. în da. An, în 2008 când am dus în o excursie cu soția, cu copilăș și noi am cazat la un hotel, am întrebat la recepția hotelului: "Domne, pot să parchez mașina pe undeva? aveți parcare la zice: "Da, avem parcare subterană." "Dar și unde ați parca?" "Și aici, în fața hotelului." Zice: a, nu e nicio problemă, lăsați-o acolo." Aha. Înainte de a pleca din România, agenta de asigurări îmi zice: "Domne, zice, vedeți, asigurarea noastră ca să nu acopere și Austria și nu știu ce, mai trebuie să mai dați vreo 100 de lei." Zice, ca să, ca să și am plecat, am vizitat uh, niște obiective, când am întors cu Treamaiul, ne uităm după mașină Mașina mea e Yoc Ridicat am albit, eram cu copilul în braț avea câteva luni în mașină, aveam pașa poarte Lasă-mă să ghiți, s a ridicat-o Cineva nu era furată s a, a ridicat-o ridicat și nu era furată Mi-am dus la poliție să întrebăm după ea Nimeni nu știa nimica despre ea Până la urmă am identificat cu undeva plătit? Cât ai plătit? A, restul de bani care îmi trebuia pentru concediu, 300 și ceva de euro plus. Suficient. 300 de euro, vezi? vezi? Te-vă -mi minte. Și în România de ce nu se poate? Zaf în povestește el stă undeva în București pe lângă un mega imaj de asta pe un pe Bulevard. Cum parchează domnii acolo la pe toate benzile. Pe toate benzile. Deci, nu mai trece de tramvai, cât da. tramvaiul dacă are noroc. Sunt două benzi, două da. benzi sunt acolo, e o nebunie, trec. între 6 în... da, cam după 6, da. până spre 8 așa nu poți să treci pentru că e parcat da. Ioana, făcut ceva cu asta. Da, aruncă-l pe fereastră. Uh, e parcat peste... Nu fi așa nervos, e un telefon care sună. N-am reușit să-l opresc. Okay. Dacă-i dau nou, nu se oprește. De zic, fă ceva cu el. Da. Uh, nu se poate trece pe acolo. Însă, consider eu car, ce consider eu că ar trebui să... La, la ce ar trebui să se lucreze? Pe străduțe, în zonele locuite. Da? În zonele da. de case. Da. Acolo unde n-ai unde să parchezi, decât pe marginea drumului. Dar, mă, fără să încurci. Bine. Acolo de ce fac abuz și vin și ți le ridică? Nu, dar hai să nu mai vorbim de Viena, de Paris, de -alea. să vorbim de București. Ce se întâmplă în București și în orașele Muguri. din România, când parchează oamenii aiurea. Măgor, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! exemplu, în, drum, sau, în drumul taberei la Hanul Drumețului. Da. Când se blochează, sună la poliția, la jandarm, la toți vin, se uită și pleacă că le-i frică de uh, interlopii de acolo. Mie mi-ar zica mașina, am regulamentar, după lege, greșit. Da? Dar nu era să încurce circulația sau accesul pietonal undeva. Da. În schimb, pe cei care parchează și blochează problemele mașinile, traficul nu, nu le ridică. Asta este, este problema. Discreționată treaba, le e frică de interlopi. În drumul taberei, acolo ar trebui să mai folosiți și metrou. Da, domne, nu metrou. știu de ce nu luați. Da, metrou. da. Am, am uitat, am uitat. Numai, Știți -am de mers că mers? Că nu se mai ridică în România mașini? din 2015, când Curtea Supremă de Justiție a spus că, activi... că legal, asta trebuie reglementată, activitatea asta trebuie reglementată de ordonanță de guvern, de guvern, nu de poliția rutieră. Și de atunci se așteaptă ca guvernul care o fi el să dea reglementările astea. Dar Petruț... nu o face. Da. Bună dimineața. Bună dimineața, Salută. Alexandru mă numesc. Salut Alexandru, Alexandru iartă-mă. de taxi în București Salut. și am și o cea mai mare problemă acest guvern nu vrea să rezolve, pentru că niciunul nu a vrut să rezolve această situație, dintr un simplu motiv că m-am și m-am gândit Ce? De ce? Doamne mei. știți câte mașini sunt matriculate în București? M Am uitat. Un milion trei sute de de da. mașini. Da. Cele din Bulgaria și celelalte uh, sunt destul de foarte multe mașini. Aceste mașini consumă. Așa. Consumul acesta se duce undeva. Ce consumă? Benzină? Păi bă, nu apă. Și apa costă. și... Păi și consumă Aș... carburant. Așa. Nu înțeleg că da. vrei să ajungi De aia nu le dau amendă de nu, parcare? De asta nu se vrea să rezolve Pentru că de mâine vă garantez 100.000 Țineți minte ce vă spun În, în două săptămâni da. Dacă se vor ridica mașinile Că în orice țară civilizată oamenii N-au fost civilizați decât cu Măsuri coercitive Așa, dacă se ridică ce se întâmplă? se va circula beton armat. Toată aglomerația aia sunt de 2 ani în care doar în trei sectoare se ridică. eu nu cred asta. Eu Lasă mă să nu cred asta. E părerea mea. -a Alex... Alexandru, îți mulțumim. Bine, acum să spunem ceva, atunci când se ridicau mașinile. E bun, sigur nu se întrerupea traficul un în felul ăsta, adică nu puteau să parcheze totuși pe linia de tramvai să plece. Cum se întâmpla acum. Dar nu era circulația mai simplă în orașul ăsta. Nu. În București și bun, cred că și în alte orașe aglomerate, Cluj, mamă ce aglomerație era în Cluj. Da. Petruț, bună, bună dimineața. dimineața. Bună, bună dimineața, băieți! Eu sunt din Oradea, pot să vă spun bună. cum se procedează în Oradea? Cum? Am avut două experiențe destul de neplăcute din punctul ăsta de vedere. Da. Adică, să știți că și în Oradea, în ultima perioadă, s-a înmulțit enorm de mult numărul de mașini. Da. A crescut foarte mult și la fel avem probleme cu locurile de parcare. E, Cred că asta este general valabil Dar se da. dau amenzi? Asta e întrebarea În Oradea, se da. dau amenzi pentru parcare E greșit. Am senzația că în România nu există Conceptul Dumnezeu, de amendă pentru parcare amezi. Eu cred că am lăsat un salar și mai bine nu arpa amenzi de parcare A, Uite, dom'le, ce înseamnă oradea, ora de ora civilizată Eu am plătit Eu sunt, cred, printre cei cinci Pe bucureșteni care au plătit în ultimii 20 de ani amendă de parcare am mai povestit, asta Băi, cum acum am dus la poliție Și se potrivește, profilul da. te recomandă m Eu m-am dus la poliție să le ceră lor a să verifice ca să o plătesc, a, înțelegeți? Ca nu care cumva să fie vreo eroare Cătălin, bună dimineața Bună dimineața bună. A, Problema cu ridicatul, da. e normal să se ridice mașini Bravo, dar... am mai luat un vot Masaților. Nu trebuie să le lăsăm mână liberă, bivolilor ăia, care ridică mașini după capul lor. Hai să nu spunem bivol, că sunt și ca noi. Ba da, ba da, hai să vă spun de ce. Nu pot să te las să vorbești. Lasă că ca trecut de insultă, gata. Nu e personal, nu e Nu e personal. Calomnia trebuie să fie țintită. Se creează niște lucruri care pleacă de la firmele care ridică mașini. Oamenii care ridicau mașini în sectorul 6, fraților, aveau target. Asta știu că erau abuzuri, Aveam dar spunem, din dacă punctul Dacă nu ridicau un număr minim de mașini pe zi, nu-și la banii. Și de acolo interveneau o grămadă de alte probleme. Ok, deci pentru asta ce pentru să se ridice? Toată lumea, lumea e de acord e. să se ridice mașinile care încurcă traficul. Mi se pare foarte simplu de rezolvat asta. Faci o fotografie, ai încurcat traficul, ești parcată iurea pe prima bandă, dublezi prima bandă, parchezi pe linia de tramvai încurci virajele autobuzelor, mașina se ridică, încurci accesul undeva, ai plecat. Dacă parchezi undeva unde este un semn de parcare interzisă, staționare interzisă, oprire interzisă, deci dacă ai fost nesimțit, ai plecat, ți-ai lăsat mașina acolo și ai plecat, e o amendă. Ok, nu-ți ridică mașina. Uite, n-am întrebat cât să coste amenda. Și este asta e și o idee de afacere Ne facem o firmă de ridicat mașini. Ah, e veche asta, e făcută e, e S-au mult cu chestia asta a, a, să mă, noi rămânem la radio mai. Bună dimineața, 7 și 52 de minute Revenim cu știrile Europa FM și Republica Fantastică România Sunt Andreea Alicescu, sunt pilot-comandant pe Airbus 320. Noi știm toate povestiile astea cu pilotii care au iubite stewardese, dar nu știu dacă sunt oameni care Eu nu inteleg cum facem dacă pilotul e femeie. Asta e întrebarea mea. Sunt Andreea Esca și sunt la radio, la Europa FM. La radio, sâmbătă de la ora 12 cu Andreea Esca la Europa FM. Alege povești pentru oameni mari. A fost, mâine va fi. Azi este cea mai fresh zi. Trăiește ambiții noi, povești noi, bucurii noi. Profită de prospețimea zilei de azi. Caufland are pentru tine oferte fresh. 25% reducere la toată gama de detergenți Omo și la toată gama de produse Shauma. Caufland. Trăiește fresh. Luni e greu să mă trezesc, marți deja simt că obosesc. Miercuri e o zi prea grea, joi stau rău cu energie. Vineri, dar la weekend mă gândesc să mă te să fac tot ce doresc. Iar duminica știi că e bine, luni e nebune. Dacă și ție -ți energia pentru a te bucura de fiecare zi, asigură-te ca ai aportul optim de magneziu și vitamina B6 cu echilibra în fiecare zi. Echilibra, energie pentru bucurie pe 23 noiembrie la Media Galaxy și pe Mediagalaxy.ro ai cel mai mare Black Friday ever! Intrăm în runda finală de Black Friday cu 800 de lei reducere la mașină de spălat Bosch, capacitate 8 kg clasă A+++, și 5 ani garanție la numai 1599 de lei! Preț la schimb! Vino în magazine și pe Mediagalaxy.ro pentru oferta completă de Black Friday! Bosch. Tehnică pentru o viață! Media Galaxy. Acum ai de unde alege! Uite, stopal meu. Bine. Acela stop stopal meu. Joaca s-a terminat. Alegeți acum Opelul preferat și spune pe bune, stopal meu. Ai prețuri șoc și livrare imediată la 110 mașini din stoc. Vino un showroom sau intră pe site-urile dealerilor Opel. Oferta este limitată. Smart de la Dr. Hart.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 Nu ți-ai cumpărat produsul dorit? Nu-i nimic! La Altex, Black Friday continuă până pe 23 noiembrie cu super oferte! Ai televizor LED Hitachi Smart HD cu diagonala 80 de cm și media player USB la numai 749,9 lei! Nu rata! Ultimele zile de Black Friday! Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România!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 Citz spasa de confortul familiei tale. La EMAG Electrocasnicele Whirlpool au reduceri de până la 700 lei. Cumpără acum de pe EMAG mașină de spălat rufe Whirlpool cu tehnologia al 6 simț pentru haine colorate, Slim 7 kg, 1000 rotații pe minut și clasă A+++ la doar 1049 lei. EMAG. Pentru că românii vor mai mult, daci le aduce mai multe noutăți.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 pe măsura spațiilor mici și a așteptărilor mari. La EMAG, electrocasnicele Bosch au reduceri de până la 40%. Cumpăr acum mașină de spălat vase incorporabilă Bosch cu 12 seturi, 5 programe, 3 funcții speciale, casa A++ plus la doar 1499 lei. Bosch. Tehnică pentru o viață. EMAG. Salut! Trebuie să spun ceva. Mi-am surprins nevasta cu un living nou. Cum? Păi am reamenajat camera cu Diego. Parchet laminat, covor, tapet, perdea De toate găsești la ei Și între 25 și 27 noiembrie De Black Friday au promoții între 33 și 50% Și o reducere generală de 10% La toate produsele cu preț întreg Wow! Atunci mă duc și eu! Mamă, când ajungem? Mamă, cât mai durează?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 Pregătește-te pentru noile pachete de cont curent cu zero costuri de la Raiffeisen Bank plus alte super oferte în ediție limitată. Nu rata Black Friday Edition din 24 noiembrie. Raiffeisen Bank. Reușim împreună! Urmează starea nasului Nasul va fi în general închis luni și marți Noaptea și dimineața izolat se va semna la polei În regiunile sudice ale acestuia Alege Quix Extra Șpreiul nazal hipertonic pe bază de apă de mare ulei de eucalipt Quick Extra Respiră cu tot nasul acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Bucurete de aceeași experiență Orange și acasă și pe mobil cu Orange Open. Ai internet prin fibră, TV prin cablu și servicii mobile într-un singur pachet și 6 luni gratuit pentru serviciile fixe, plus bonusuri și reduceri suplimentare. Sună gratuit la 0800-400-400 pentru oferta completă sau vin în magazinele Orange, ofertă valabilă până la 31 ianuarie. Copilul meu abia am primit 8 ani. Acum are aproape 10. Soția mea este atât de frumoasă. Oare ce face acum? Mai am 395 de zile și vom fi din nou împreună. Credeam că o să scap dacă încalc legea doar un pic. Acționează legal, dar și luarea de mită sunt fapte de corupție și se pedepsesc cu închisoare. O campanie pentru integritate finanțată din grantul Norvegine 2009-2014. Pentru mai multe informații, consultați site-ul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 Raluca Hadmanovă vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! Vreme rece cu minus 8 grade la această oră în Miercurea Ciuc. Minus 4 grade se înregistrează la Deva, minus 2 grade în Cluj-Napoca, sunt 0 grade în Baia Mare și Timișoara. Avem 3 grade la Iași, 4 la Focșani, 6 în Tulcea. Cel mai cald este în Mangalia, 10 grade cu plus. Cod galben de ceață în județele Alba, Cluj, Bistrița, Năsăud, Sălaj și Harghita. Vizibilitatea este redusă pe autostrada A1 Sibiu-Deva. Se circulă în condiții de ceață și în județul Mureș pe DN13 și DN15. Totodată le atrag atenția șoferilor din Harghita să circule prudent pentru că și acolo este ceață. Cinci zile libere de ziua României. Guvernul ar urma să decidă în ședința de astăzi ca vineri pe 2 decembrie angajații din sectorul public să nu meargă la serviciu. Acest lucru înseamnă că mini-vacanța de 1 decembrie va începe miercuri, când îl sărbătorim pe Sfântul Andrei, și se va încheia duminică. Și tot în ședința de astăzi, executivul va aproba a doua rectificare bugetară din acest an. Ce domenii vor primi mai mulți bani aflăm de la Ștefan Leunte. Potrivit proiectului de rectificare bugetară la sănătate, s-au alocat credite de angajament de peste 2,2 miliarde de lei în bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru încheierea unor noi contracte pentru aria terapeutică hepatită cronică. Banii în plus va primi și Ministerul Dezvoltării Regionale, peste 1,2 miliarde de lei pentru Programul Național de Dezvoltare Locală. Din această sumă se vor acoperi plățile necesare până la final de an ale proiectelor de infrastructură școlară și de drumuri. Un de lei va merge către Ministerul Agriculturii. De asemenea, Ministerul a redistribuit din bugetul propriu 85,7 milioane de lei pentru plata subvențiilor în agricultură. Ministerul Muncii primește peste 140 de milioane de lei pentru plata indemnizațiilor de creștere a copilului, ajutoare sociale, alocații pentru copii și indemnizații pentru persoanele cu handicap. În schimb, de la transporturi vor fi tăiate peste 250 de milioane de lei. Apărarea pierde aproximativ 360 de milioane de lei, iar Ministerul Mediului aproape 50 de milioane de lei. De la educație se taie 20 de milioane de lei, iar de la cultură 14 milioane de lei. Guvernul taie și din bugetul președinției, parlamentului și serviciilor de informații. Angajatorii din mai multe domenii, precum medicină, pază și mass media, vor avea liber să crească orele suplimentare ale angajaților. Este una dintre propunerile de modificare a codului muncii, scrie profit.ro. Ciprian Imoana cu detalii. Activitățile medicale, cele de pază, producție și distribuție de gaze, apă și electricitate, precum și agricultura, transportul feroviar și cel aerian, sunt câteva dintre domeniile în care angajatorii pot crește orele suplimentare ale salariaților. În prezent, codul muncii stabilește că timpul de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Pentru anumite activități sau profesii, nedefinite încă, legea permite însă negocierea unor perioade mai mari de 4 luni. Acestea nu trebuie însă să depășească 6 luni sau, în cazuri cu totul speciale, un an. Modificările propuse la codul muncii au exact rolul de a stabili clar care sunt domeniile în care pot fi efectuate mai multe ore suplimentare. Cu alte știri vă aștept la ora 9, acum continuă deșteptarea cu George și Vlad. La Luca, mulțumim! Sport! Luca Pastia! Bună dimineața! <fie> Bună dimineața! CSM Oradea a reușit prima victorie în deplasare în Basketball Champions League 80 la 74 pe terenul campioanei Finlandei, Cataia. Burnett a fost MVP cu 26 de puncte pentru bihoreni. Reprezentanta României are 3 victorii și tot atâtea înfrângeri până acum în noua competiție continentală. CSM Oradea va juca următorul meci săptămâna viitoare acasă cu Umana Veneția, ultima adversară din grupă. Între timp, Steaua a ratat calificarea în faza a doua a grupelor FIBA Europe cap, roșa au cedat pe teren propriu 83 la 92 în fața lui Bnei Herțalia din Israel chiar dacă Longa a fost cel mai bun marcator cu 22 de puncte. Cu o singură victorie în 6 meciuri europene, Steaua apărăsește competiția ce va fi continuată de UBT Cluj și BC Mureș. Luca, mulțumim! Republica Fantastică România, astăzi din nou despre autostrăzi. Da, despre autostrăzi, mă rog. Am făcut un pic de fact-checking pe ce a spus vicepremierul și ministrul dezvoltării, domnul Dâncu, apropo de zonele protejate din România, că nu se construiesc autostrăzi pentru că sunt zone protejate. Și am vrut să vedem și noi câte zone protejate de-astea și ea sunt și prin alte țări, ca să poate suntem noi mai amărâți. Abia aștept. Rezultă că nu suntem amărâți decât din punctul de vedere al guvernanților. Muzica Aceeași cu tine 8 și 5 minute Vă spunea Vlad mai devreme Că a descoperit o piesă lucatul și pe Burac Pe cum? joacă la Fenerbahce? Că am ascultat la Ondași aici La Fenerbahce Domnul ăsta care cântă cu o fată Daniel place da. Tuesday E, și vine vla dimineața la radio și zice... Ia fi Zice, fiți atest ce am descoperit la Buracheter. Asta ca să vedeți ce face Vlad toată ziua. Nu toată ziua, a mers foarte repede. A luat sub pielea mea de la Carlos Dreams. Și a făcut și are o piesă făc de piesă. Și are făcut piesa. Remix. Hai să ascultăm! Hai are, să ascultăm. tare, ascultăm! și Carlos Dreams sub pielea mea în deșteptarea la Europa FM. tare, tare, tare, tare, tare, tare, tare, tare! Do vreau mi Petre Făte-l-i Nu mai pot a te da Super bună și sub pielea mea Piesă de la Carlos Dreams A găsit-o vla dimineața, nu mai știu pe unde Eu știu pe unde umblă el dimineața De găsește piese de astea Dar acum, eu aș vrea să vă întreb Să-l mai lăsăm pe Vlad să mai caute muzici de genul ăsta Că a luat rază, adică de la Scorpions Și Guns N' Roses La Burac Ieter. Distanța e destul de mare Îl da. mai lăsăm sau nu pe Vlad să caute muzică de asta Spuneți-ne la 0728111222 Dați-ne WhatsApp-uri, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS la 1769. Tot ne să lăsăm sau să nu lăsăm. Ne place muzica aia să sau Nu ne place, nu știu. Da, o să fie distracție. Bine. Hai cu Republica Fantastică și ne pregătim da. pentru a alege să fii smart. Avem un Smart TV și în această dimineață. Mai degrabă un pic de fact-checking făcut de colegul nostru Victor Marin, care a fost intrigat de afirmația domnului Dâncu. Știți, vicepremierul Vasile Dâncu a aflat dânsul primul de ce în România autostrăzile se construiesc cu viteza luminii stinse, mm. Mai nou, devină, ați auzit, sunt râul, ramul, veverița și căprioara. prioara. mă, deci ăștia la bistrița, practic nu se să niciodată autostradă. Da. Bine, au început să mai piară din veverițele alea săracele, în fine, România. Poate deci, de asta. Zice domnul Dâncu, e acoperită într-o măsură semnificativă de arii protejate. Corect. Da, e nevoie de autorizații speciale și studii de fezabilitate pentru a construi zonele respective, zice așa domnul Dâncu pentru Digi, vă reamintim, vreo 20% din teritoriul României sunt zone protejate și în aceste zone protejate se poate construi foarte greu. Deocamdată acestea ne blochează dezvoltarea, inclusiv a unor tronsoane de autostradă. Foarte trist, ne-am întristat foarte tare, am mai vorbit despre asta pendelete. Pe știm, o fi codru frate cu românul și politicienii... <sus> ca în Codru, da, da, da. lucrează ca în Codru în țara asta, dar e și dușman cu autostradă spune Vasile Dâncu. Dovadă. În luna mai anului trecut Ministerul Transporturilor, îi spunea că tronsonul Lugoș Deva n-a fost gata la timp din cauza unor castori care s-au aciuat pe traseul autostrăzii. Au mai fost, și bine, și probleme cu niște lilieci sau cu o familie de urși. Acum asta cu familia de urși, înțelegeți, este o familie monoparentală, pentru că Ursul, după ce face ce trebuie să facă, el pleacă. Complet irresponsabil. Și o lasă săracă pe mama ursoaică singură. Deci nu e o familie tradițională. Este o familie monoparentală care trăiește Mă rog, doar crește ursul. Deci ea... nu-și fac coaliție, să înțeleg. Revenind. Da, este adevărat. Deci domnul Dâncu n-a mințit. Aproape o sfert din teritoriul României este acoperit de arii protejate, dar, deși proporția este una foarte importantă, poate ar fi bine să spunem că mai mult de 37% din suprafața Germaniei este acoperită de zone protejate. Să, brație, seama, au, da, -au decât drumuri publice. Asta, săracii, nu, județene. Dar nu i-am piedicat județene, pe nenți, da. după cum da. știm foarte bine, să construiască cea mai extinsă rețea de autostrăzi din Europa. 13.000 de kilometri, dacă ați uitat. E o un unde Ca termen de comparație, mii. în România sunt 700 de kilometri. <laughs> Într-un fel e foarte deprimant să facem rubrica asta să pe bune. Adică noi râdem, glumim, dar când pui cifrele astea, Germania, 13.000 de kilometri de autostradă, România, 700 nu mai niciun zero, adică toate zerourile sunt se la guvernare. multe zerouri în Germania, dar da. mă rog. Un număr comparabil de kilometri de autostradă cu noi au vecinii bulgari. Pe asta. Este... De ce să te compari cu Germania. Da, problema e că nici cu Bulgaria nu e bună comparația, da. pentru că bulgarii sunt de două ori mai mici. Și ca și populație, mai și ca suprafață. Deci, din acest punct de vedere, cum ar veni ei, ei bulgarii, au de două ori și ceva mai multe autostrăzi decât Bulgarul decât, e frate cu românul care merge da, în Grecia din punctul da, ăsta și, de vedere Da. și apropo 40% din teritoriul Bulgariei este acoperit de parcuri și rezervații naturale deci aia sunt și mai handicapați, potrivit domnului Dâncu. Dar uite că din punctul ăsta de vedere nu i-a încurcat. Știi? Păi noi avem păduri, dar o să avem și noi parcuri, înțeleg curând, da. pădurilele. O să avem plaje cu nisip în loc de păduri. Exact. Asta o să fie. Exact. Da. Alte țări europene care au mai multe parcuri și rezervații naționale naturale și zone protejate decât noi, dar au și mai multe autostrăzi. Sunt Austria, Croația, Grecia, Norvecia, Slovacia, Marea Britanie și mai spuneți voi, alegeți de prin de prin eu cineva ne sugerează să ne comparăm cu Moldova dacă vrem să ne simțim bine. Asta ar fi o treabă. Cu Moldova, cu Belarus am putea exact. să ne... Cu Kazakhstan nu cred că merge, că ăia au grămadă de bani. Mai e ceva, raportul populației kilometri de autostradă, ca să-ți dai seama. Că zici, băi, poate că nu suprafața, poate că te gândești la câți oameni sunt și cum trebuie să folosim. În Bulgaria de exemplu, un kilometru de autostradă e folosită medie de 14.000 de oameni. Atât are Un kilometru de autostradă la 14.000 de oameni. În Germania, raportul e de 6.000 de locuitori per kilometru. Mm -hmm. Și ca să nu vă ținem ca pe jar, trebuie să știți că România se află în Uniunea Europeană pe ultimul loc. La acest capitol, un kilometru de autostradă... E folosit la 100.000. Dar vine la 28.000 da, de câte lume pe autostradă, da. pe kilometru la. Dar aș, astfel, făcând această documentare, am și descoperit de ce se strică autostrăzile așa pe repede. pe prea mulți pe autostradă. Păi de da, 28.000? <laughs> wow. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Vreți să citesc? Ia citește. Ce spune lumea despre muzica aleasă de tine. Îi place. Da. Da. Dați mai multă muzică cu Scorpion, spune Ioana din Buzan. Mai mult Scorpion, da. Se caute, să caute, spune Ciprian. Absolut, da. mână liberă da. pentru Vlad. Avem. Mie îmi place muzica lui Vlad, m-am înviorat. Super reușit mixajul. Uh, super tare Îi sparg pe tailandezi cu piesa asta Asta e Albertino, nu? Da, da, da, să da, trăiești da, Albertino da, da, da. Uh, Ce să zic, lumea e împărțită. Da, împărțită Lumea e împărțită În sensul de entuziaști și foarte mulțumiți scoate l pe Vlad de la butoane da. În curând o dăm pe manele Aoleu Băi, cred că ar putea fi avizat și în zona aia un pic Dacă e nevoie, mă documentez. Știți că noi, ca jurnaliști, putem să încercăm orice în viață, că trebuie să ne documentăm. Corect. Deci, Michael mai caută Vlad. Mai da. caută sigur o să mai găsești. A fost. Mâine va fi. Azi este cea mai fresh zi. Trăiește ambiții noi, povești noi, bucurii noi, profită de prospețimea zilei de azi. Fă-ți cumpărăturile la Kaufland, înscrie-te cu bonul de casă pe site-ul www.caufland.ro și poți câștiga premiul lunii noiembrie. Coșuri de cumpărături gratis timp de un an la Kaufland. Kaufland. Trăiește fresh. La MediaGalaxy și pe MediaGalaxy.ro ai cel mai mare Black Friday ever! Intrăm în runda finală de Black Friday cu 800 de lei reducere! La laptop Acer E5 cu ecran Full HD, procesor Intel Core i7 de a șaptea generație, SSD 256GB și placă video de 2GB DDR5 la numai 2499 de lei! Vino în magazine și pe MediaGalaxy.ro pentru oferta completă de Black Friday! Media Galaxy. Acum ai de unde alege!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 Colecționează cei 16 magneți și cele 32 de ornamente de braț. Adună 30 de puncte și ai 50% reducere la cumpărarea lui Poppy sau Branch Cum faci toate astea? Cumpără produsele partenere special semnalizate la RAP Sau cumpără tot ce te bucură pe 23 și 24 noiembrie, cumperi pui grill la 6,89 lei și primești un pliculeț cu troli. În plus, ai ulei de floarea soarelui Unira, un litru la 3,29 lei și 25% reducere la gama de digăi. Carrefour. Pentru o viață mai bună. Smart de la Dr. Hart. Întrerupem pauza publicitară cu o știre în premieră despre articulații. Studii recente arată că fiecare jumătate de kilogram pe care o luăm în greutate adaugă de patru ori mai multă greutate pe genunchi. Ce putem face? Să ne menținem în formă și să avem grijă de articulații cu Complexul pentru Articulații de la Dr. Hart. Produs disponibil în farmaciile Sensiblu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj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 La RomPetrol este sezonul cadourilor Am pregătit peste un milion de cadouri pe loc și peste o mie de rezervoare pline Află detaliile în stațiile noastre sau pe www.rompetrol.ro RomPetrol, .ro. Rom Petrol, ajungi mai departe Ascultă cu atenție următoarele secunde și încearcă să identifici ce se aude Felicitări tuturor pasionaților de sport. Această reclamă a fost pentru voi. Acum te poți echipa ușor pentru mișcare. Cu cardurile de credit Mastercard emise de UniCredit Consumer Financing, poți cumpăra orice, de oriunde, în 12 rate fără dobândă. De exemplu, dacă vrei o bicicletă nouă care te-ar costa 1000 de lei, cu oferta UniCredit Card, achiziți doar 83 de lei pe lună. Vino în orice sucursală UniCredit Bank sau sună ne la steluță 2020. În viața uneori e ușor, alteori greu. Suntem aici oricând. UniCredit Consumer Financing. Oferta supusă unor termene și condiții. Detalii pe www.pucefin.ro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 Împreună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multe inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim. Te așteptăm în mega să vezi ce ți-am pregătit. În perioada 17-23 noiembrie ai. G2 vin premiat Sauvignon Blanc 750 ml la doar 13 ,36 lei. Cașcaval originar de Săveni la doar 2,69 lei. 100 de grame. Și Activia Iauri Natur 125 de grame la doar 1,19 bani. Mega Image de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale. Descoperă ofertele de Black Friday la agenția Paradis Vacanțe de Vis. Ți-am pregătit o mulțime de surprize și oferte unice. La agenția Paradis Vacanțe de Vis, Black Friday vine la pachet și cu un concurs. Intră pe paradistours.ro, Iați vacanța la mare pentru vara 2017 în perioada 18-27 noiembrie 2016 și poți câștiga o excursie gratuită în Delta Dunării. Paradis Vacanțe de Vis. Agenția ta pentru concediul pe litoral. Sam povă doimbu Europa e Lichelie la Europa FM 8 și 29 de minute. Am primit un mesaj pe WhatsApp în Germania. Ar fi, apropo de Republica Fantastica da. de mai devreme, 12845 kilometri de nu, autostrade. Câtă deci. precizi, am zis 13. Da. Deci ești foarte aproape, dar înțeleg... 13.000, cum mi-a atras atenția un ascultător. Da. Nu mai zice 13-14. Înțeleg că Spania are 16.204. N-am verificat informația că acum Cât? a venit mesajul. 16.000. Nu cred că are. 16.000. Nu are cum să aibă 16.000. Germania are cel mai mare număr de da. kilometri de autostrade. Hai să 13. O să verificăm. De cu foarte mulți, eu zic că suntem aproape, înțeleg că mai punem și noi, adică la aia 700 venim tare din spate. Da, mai punem 15 km anul acesta. Suntem în 23 noiembrie, când vrei să mai faci și restul? Înainte? Până acum. Se inaugurează o autostradă România, țineți-vă bine. 15 km de autostradă România anul ăsta, mamă, ce tare! Unde, la Vaslui, dintr-o partea cealaltă a orașului? Nu, nu, nu, e în vest. Ah, între vezi. localitățile Traia-n Vâia și Margina. Tronson de 15 km pe lotul 2 al autostrăzii care va lega orașele Lugos și Deva. Lugoj și Deva aia cu castorii, cu familia monoparentală Băi. de urși, ursoaică părăsită, da. Băi, Vâie, 15 cred. km, e mai lungă Panglica decât autostrada Co deja. Corect, da. da. Dar odată cu inaugurarea singurului tronson de autostradă din România în 2016... Așa Șoferii vor putea circula de la în lac, Până în dreptul localității margina Și acolo ce fac? Acolo nu mai circul, iau înapoi da, Auzi, dacă fac. sunteți în margina și aveți un teren pe undeva pe acolo Faceți domnul o parcare Eu zic că, că tot e bine, bine de... că nu inaugurează domnul Ponta autostrada asta Că dacă o inaugura dânsul Erau toate șansele să trească să fie demolată de după aceea surpe că și anul ăsta sunt alegeri. Domnul Ponta când a inaugurat autostrada înainte de alegeri, a trebuit demolată că s-a grăbit. Auzi da, înțeleg că mi-a trecut pe la ureche informația că se face până la urmă autostrada iași 1 Mai e până se face autostrada, dar în sfârșit s-a stabilit traseul. A, dar s-a stabilit. Moise a avut o analiză foarte interesantă în dimineața asta pe traseul ăla. Este mă întrebam toată lumea se întreba dacă o să facă într-un fel cumva pe drumul care există acum, pe Valea Oltului. Dar nu, se face paralel deci... ar să, Dacă ar face pe același traseu ar trebui să fie suspendat da. Și Domnul Oprescu nu suspendată lucrează Suspendată se face numai în București da. da, e pe partea cealilantă Cum ar veni S-a ales această variantă Au fost șapte cu totul Așa. Și o să aibă 6 tuneluri Zece noduri rutiere tunel de 1,7 km ăla o să fie cel mai lung, mai e unul la Curtea de Argeș de 1 km 300, la Lazare, două tuneluri de 1 km jumate, în fine. Și o să coste 1,6 miliarde de euro și ar trebui să fie finalizat în 2021, e. 2021. Fonduri europene. Mai de, există bani pentru asta. Deci finanțarea este pentru E prin fonduri europene, intră pe culoarul 4. Deci, adică, hai să, să ne concentrăm un pic 2021 -a Vorba aia, 2017, 2018, 2019 2020, 2021, în 5 aia am putea să mergem Și noi pe autostradă, doamne, ce mi-ar plăcea Să mai prind eu, taică O autostradă <grijă> În viața asta De ce mă că uit de îți dau 15 km ce Păi trebuie, trebuie să mă duc pe la fama de Nădlac să mă dau pe ea <grijă> Da, da, da, ai șansa să te tot duci după aia Da aia, aia, aia, nu te aia, aia. mai întorci Ai ajuns acolo Te duci, tată Whitney Houston și Ericka Iglesias De dimineață Could I Have this kiss Forever La Europa FM 37 de minute Din acest moment 10 minute Pentru a vă înscrie la concursul nostru Alege să fii smart la Europa FM Câștigă un Smart TV Dacă trimi SMS cu tarif normal la 1769 Cu textul smart Numele tău, orașul în care asculți Europa FM Intri în tragerea la sort și câștigi un Smart TV 1769 Scrie smart numele Și orașul în care asculți Europa FM Mult succes! Așteptarea, cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Oamenii buni se lansează o chestie care se cheamă Monitorul Prețurilor. Ce e? un comparator de prețuri anunțat de Consiliul Concurenței. Consiliul Concurenței lansează asta mâine. E da. un site unde vor fi afișate citez prețurile practicate de principarii retaileri, adică vânzători, Da. pentru produsele care fac parte din coșul zilnic al românului. Adică berețui, că vin... <ră> vișinată, vișinată. Unii... Vișinată? vișinată? Da. Păi, mai am puțin. Trebuie să ținem și cu partea zap. feminină, nu bea A, înțeleg. Avem și public feminin la asta mă refer. Nu te și uita, așa, Publicul feminin bea berii. Deci, deci public eu. feminin și Zaf. Sunt interesați de vișinate. Da. Bine, Zaf, pentru tine o să propunem să fie și vișinată Afinată, îți place? Da, afinată, așa. <laughs> Dacă... <laughs> da. Deci, instrument de monitorizare. Clienții pot găsi cele mai ieftine produse. Consiliul concurenței, scrie ziarul financiar, speră că în acest fel se va crea o presiune concurențială asupra magazinelor pentru a oferi prețuri din ce în ce mai bune, conform datelor furnizate anterior de instituție. Și ce faci dacă descoperi că cel mai mic preț e la marginea, Uite că vorbeam mai devreme. Ai, auto... Ai autostradă până acolo. Da, asta mă întreb. Adică nu știu. Bun, nu zic. Foarte bine să se facă. Habar Dar chiar... O să stea oamenii să verifice. Deci te duci la un supermarket, la un hipermarket, să zicem, da? Să faci cumpărături pentru câteva zile, cum se face acum, că nu te mai duci în fiecare, zic că n-ai dat timp. Și umpli coșul cu produse. Și ce faci? O să pui de lista să adun cu pixul, să vezi, merg la ăsta de aici, sau merg la de la 5 km de și cât mă costă benzina și. sau adică nu-mi dau seama? Sui, cetățeni care o să facă și asta, da? prețuri, adică diferența de prețuri pentru produsele din coșul zilnic. Că nu vorbim aici de frigidere, televizoare, unde sunt prețuri mari și diferențele pot fi semnificative. Adunăm, câte kilograme de roșii, plus că sunt nu știu câte tipuri de roșii care se găsesc. Roșii dale, roșii dalea, brânză. O să fie brânză. Prețul cu tare aici, dar de care brânză? Pentru că sunt sute de tipuri de brânză. domnul Luca. E o chestie. Ei vorbesc... Chesti, ca... Mă scuzați e... o să mențiune, vorbesc științific. șefii între ei. Da, da, da. E o chestie specifică, până la urmă, pentru fiecare, că, până la urmă, uite, eu, de exemplu, m-am așezat la un hipermarket, cum ar veni expresia, m-am așezat, în sensul că -am, mă duc de -a... Doar acolo. Că acolo are produsele care mă interesează pe mine. Mm -hmm. deci, la Luca... prețurile care mi se par mie ok și am văzut diferențe. Da. Da? Știi, Știi că fiecare este? om, adică bei lapte de la mănânci unt de la carne de și vin de la... Și observ la un moment dat că aceste produse Sunt mai ieftine în hipermarketul Cu tare, sigur că nu o să poți să găsești Totul, că nu-s idios nici Aia cu hipermarketurile, că așa ar exista un singur Hipermarket. Dar eu nu știu cum... Unii o să aibă Mai ieftini detergenții, unii mai ieftină carne, unii mai ieftine electrocasnicele Și până la Mă rog, pentru pasionații De rebus, cred că o să fie foarte Da, da, da. Știți care se spune că e primul Semn al prosperității? Primul semn că nu te mai interesează zilnic, că nu te interesează pâinea astea. Aș să mai vreau când mă atingi. Mă las dusă de val, tu mă prinzi și mă simt ireal. Mm -mm. Ce îmi faci, nu știu cum mă dezbraci, ca o felină cum vrei să tai și mă m-a sărus fatal. Tu uitați ce... Să mai spun când ating Pielea ta, gura ta Mă aprind Și mă simt Dezarmat Nu mai sunt Cum eram mai blocat Nu mai pot Controla, e ciudat Și mă simt Imobilizat Mă-ntoarce pe Beijos curata curata marido cachorro uma Ele, doi vizutorii spun am printre ele, în palma ta, ta. îmi va vota în cinema. întoarce pe... Ta. Nu você Gurata de la Delia și de la Deep Central la 8 și 43. Se întoarce Nokia. Pe partea cealaltă. Dumnezeu, smartphone, pe alea, pe telefoane. Se întorc telefoanele Nokia. Bă, mai întors, viitor. Nu cred. Da, da, acum se mai întorc. Se reîntorc. Se reîntorc iar din nou. Da. Smartphone-uri. Nokia. Da. Se face un telefon. Android o să fie cu sistem de operare Android. Se lansează din 2017 cândva în a doua parte a anului 2017. Uh -huh. um, Mă rog, compania care se ocupă e un startup care e format din foști angajați de la Nokia. Gândește-te ce nostalgie, dacă e să vorbim despre nostalgie aici. Deci nu cred, stai puțin, că nu înțeleg. Deci nu Nokia, mamă, mamă, tată, tată. Nu, Nokia s-a desințat, a fost cumpărată de Microsoft, Microsoft? care, mă rog, dealul ăla n-a funcționat cum trebuie, doi ani au avut drept pe marcă, acum marca este luată, e mai complicat. E okay. luată de această mică companie finlandeză de data asta, da, aparate foarte bune Eu cred că am, am și acum Mă rog, am un Nokia de rezervă În Sertar acasă Presupun că dacă îl deschid acum, bateria funcționează Adică, da, astea erau telefoane Se știe că funcționau foarte bine Ai avut Nokia, Luca? Bineînțeles, am Câte fost Nokia fan Nokia. Am, avut. am avut nenumărate Toată Nokia lumea De 97 Mamă, ce bine ai început Și m-am despărțit foarte greu de Nokia Ca să trec la smartphone da. Am fost dintre ea. Aia... Taliban, da, știi? Da, adică eu am încercat... nu am vrut și nu am vrut să trec eu de la butoane la smartphone. Uh -huh. Eu am încercat, am așteptat să termine bateria la Nokia ca să mă despart de el și a mai durat vreo 2-3 ani până când ba, asta a reușit a... să scap. Pe Asta a fost unul dintre punctele nevralgice în trecerea la smartphone, știi? Da. Pentru toată lumea. Da. Nu știu. Dacă vreți să explicați ascultătorilor de ce suntem brusc tălângi... Domne, care e ideea? e înțeleg, înțeleg deci... ta treabă. Da. Oamenii ceva. nu înțeleg ce se întâmplă în emisie Ei ascultă și spună ăștia Sunt odată tălâmi ce li se întâmplă Abă, -a bă, -a plecat din nu? De la Luca nu de a plecat din studio da, și da, da, e eu... da. Le -am, da. Le am și eu Gata domne, avem întrebările, da, Dă drumul înțeleg. la alea cu. Concurs. Ca să înțelegeți, se organizează concurs aici cu premii. Ce premiu dăm Smart, da? Smart Stas tv că la. sunt morți. Ăla n-are altul n-are responsurile. Hai să am Hai să Hai că suntem Hai, suntem pregătiți. Hai domnul George. Suntem pregătiți, mă, acum nu mai de. Adriana din Deva este cu noi. Bună dimineața, Adriana. Bună dimineața. Ce faci? uite la Da. Da. pe speaker, vezi că te auzim cam da, asta greu. Să spun, că te auzim da, foarte încet. Pe speaker, hai că Nu poți să stai pe speaker, dar vorbește la microfon. Da. da, e cel mai bine așa. Mai bine. Perfect. Uh, avem trei domenii și astăzi pregătite pentru tine. Da. Trebuie să alegi doar unul la cel la care te pricep cel mai și cel mai bine. După care ai 8 secunde ca să răspunzi cu adevărat sau fals la una din afirmațiile noastre, ok? Ok. Perfect. Hai să vedem ce avem azi. Cinematecă, da. sport sau capitale? Oh. Uite, Luca ar alege sport, de exemplu. Nu, cinemateca aș alege. Că știe sportul. Ca sportul știe tot, da. Vlad la capitale este imbatabil. Da, atât. Imbatabil. Negreșit. Și nu te baci cu el asta. Capitale? Nu știu. Cinemateca, ți-am zis, Luca e... Uh -huh. intră în tot soiul de detalii A văzut filme pe care noi oricum nu le-am văzut vreodată nu. Nici pe internet nu sunt <laughs> Sunt dacă le cauți Nu știu Într-o parte din ele a jucat el Mă rog, Capitale, Sport sau Cinemateca? Da, Capitale Capitale Noa, ce tare. Hai că nu e greu Nu e, e greu deloc 8 secunde, da? 8 secunde, da. Succes, Adriana Adriana, spunem dacă e adevărat sau fals, capitala Estoniei este Estonia. Vilnius! It's Vilnius! It's adevărat! <laughs> adevărat! <laughs> Estonia cu capitala la Vilnius! Așa cred Sau a Lituaniei, nici nu știu mm -hmm. că... Te-am încurcat un pic cine, era, era, a... cine te ajuta? Era soțul soțu. <laughs> soțu. soțu. Ai care de dată explicații, soțul <laughs> Cu soțul Aveți grijă a, răspunsul tău a venit după sunetul clopoțelului, deci da, nici de. nu putem să-l luăm în seamă, nici să nu-l luăm în seamă. Da, Și chiar dacă l-am fi luat în seamă, răspunsul corect este Tallinn. Estonia are capitala la Tallinn. Da, am înțeles. Ne pare rău, Adriana. nu Îmi pare rău de Altă dată. Da, mulțumim. A, îți mulțumim că te-ai gândit la noi, că ai trimis SMS, că ai intrat în IRE, că ne-ai așteptat să găsim întrebările iar noi să validăm răspunsul. După nou avem treabă. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. În sensul în care după nou aș vrea să revenim puțin la aplicația ElectRecord, pe care am descoperit-o zilele trecute și de unde am ascultat tot suiul de piese care mai de care mai frumoase? Am mers mult, mult, mult în, în, în, în anii dinainte de 1990 și cam tot ce vă trecea prin cap din punct de vedere muzică ușoară, în mod special, am găsit pe aplicația asta. Dar eu aș fi vrut să propun și muzica lăutărească, pentru că există... Avem. Și ce am găsit interesat acolo sunt piesele cântate de pionieri, mă rog, și pentru pionieri. Bine, deci tu dai cu, da. cu da? da Dar eu aș e... da cu pionier. Eu dau cu fărămiță lambru, Da. Uh -huh. Și mai cu, cu da. Și vedem Interesant e că astăzi avem și premii pentru voi Dacă intrați în jocul nostru și căutăm piese în aplicația ElectRecord Puteți câștiga coduri de acces și aveți gratuit un an de zile Să ascultați ce vreți voi Faceți streaming gratuit de pe aplicație direct Deci dai coduri pentru un an de ElectRecord da, Dacă okay. ai sunat, ai intrat, ai vorbit, ai câștigat Un an de zile asculti ce vrei tu de acolo în mod gratuit. Da, asta după nou. Rămânem cu noi în data Europa FM cu Raluca Hădmano imediat. Pregătim Medium Rare. Cea mai savuroasă emisiune radio din România. Sunt aici și ceva astăzi la Europa FM cu Medium Rare. În fiecare Duminică de la ora 12. Emisiunea oferită de CellGross Club pentru profesioniști și pasionați De bunătățuri Ieri a fost, mâine va fi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 Să luăm proverbul după afta și răsplată. După cum bine știți, nicio aftă nu vine fără o consecință, ca de exemplu, o durere supremă, uite aici în spatelul de, -i. aici m-a ieșit. După fiecare aftă vine și răsplat în momentul în care, într-un final, strina pune. Domnule profesor, de despre ce vorbiți? Când ai o aftă, e greu să te gândești și la altceva. Poți scăpa de durere cu Anaftin, gama completă pentru îngrijirea aftelor. Anaftin, îți poate lua gândul de la durere. Acestea sunt dispozitive medicale. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Să o faci să zâmbească într-o clipă?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 Până pe 23 noiembrie la Media Galaxy și pe media ai cel mai mare Black Friday ever. Intrăm în runda finală de Black Friday cu 25% reducere la mașină de tocat carne Nauman, putere 1500 de W și accesorii pentru roșii și cărnați la numai 224 de lei. Vino în magazine și pe media pentru oferta completă de Black Friday. Media Galaxy. Acum ai de unde alege.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 Astăzi, copii, răspundem la întrebarea ce vreau să devin când o să fiu mare. Mihaela? Eu vreau să fiu doctoriță de pisici. Bravo! Radu? Eu vreau să fiu doctor în retail, plan de viitor și dulciuri în ghietuțe, la Lidl ca tata. Lidl angajează oamenii surprinzători pentru cariere surprinzătoare. Aplică pe cariere.lidl.ro și descoperă multitudinea de beneficii pe care le primești încă de la angajare. Și pentru tine, dar și pentru toată familia ta. De sărbători la Germanos, tehnologia ne aduce împreună oriunde am fi. Alege un smartphone. Huawei pe 8 Lite sau Huawei pe 9 Light cu display HD, culori vii și super fidelitate audio la numai un leu împreună cu abonamentele Telecom ca să fii mereu conectat cu cei dragi. În plus, primești un gadget cadou la abonare. Germanos. Te conectează cu tehnologia.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 Îți pasă de confortul familiei tare La Emag, electrocasnicele Whirlpool Au reduceri de până la 700 lei Cumpără acum de pe Emag, mașină de spălat rufe Whirlpool cu tehnologia al șaselea simț Pentru haine colorate, slim, 7 kg 1000 rotații pe minut și clasă A++ Plus la doar 1049 lei Sensing the difference. Emag Vrei să ieși ara în oraș, dar infecția urinară îți strică planurile? Fii activ cu URACTIV! URACTIV îți menține sănătatea tractului urinar ca tu să fii cât de activ îți dorești. URACTIV este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Caută promoția URACTIV cu șervețele intime cadou în farmacii.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 Bosch. Pe măsura spațiilor mici și a așteptărilor mari. La EMAG, electrocasnicele Bosch au reduceri de până la 40%. Cumpăr acum mașină de spărat vase incorporabilă Bosch cu 12 seturi, 5 programe, 3 funcții speciale, casa A++ la doar 1499 lei. Bosch. Tehnică pentru o viață. EMAG. Vrei o locuință luminoasă la mansardă? Acum e simplu. Tu alegi confortul? Velux îți dă bani înapoi. Află detaliile campaniei pe velux.ro. Velux aduce lumina în casa ta.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 Tratamentele medicamentoase cu antibiotice sau anticoncepționale pot provoca infecții intime. Dacă suferi de infecții intime persistente, folosește Mastrel Flora Plus. Mastrel Flora Plus, capsule și plicuri, conțin ingrediente naturale care te ajută să previi și să tratezi infecțiile intime. Acum cu șervețele intime ca tou. Mastrel Flora Plus este un dispozitiv medical.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 Raluca Hatmanov vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! Astăzi temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 13 grade, mai scăzute spre 0 grade în estul Transilvaniei, unde ceața va persista. Da, această oră, cel mai frig este la târgulă puș unde se înregistrează minus 4 grade, iar cea mai ridicată temperatură este în București, 7 grade. Accident feroviar în gara Arad, Locomotiva a lovit o garnitură de cisterne cu motorină și a rupt liniile de înaltă tensiune. Pentru că exista pericolul izbucnirii unui incendiu, pompierii au asigurat zona. Purtătorul de cuvânt Alisu Arad, George Pleșca. O locomotivă, în timp ce făcea manevre în triaj, a lovit o garnitură de tren încărcată cu vagoane cisternă, vagoane cisternă pline cu motorină, dar din motive de securitate primul vagon care se tașează la vagoanele de tren pline cu motorină este gol. În urma impactului, vagonul de tren a fost ridicat de la sol, a atins liniile de înaltă tensiune, circuitând curentul. S-a rămas la asigurat zona, au fost verificat dacă nu există scurgeri de combustibil din vagoanele cisternă. Urmează ca o macară să fie adusă în gară pentru a repune garnitura pe șine. Traficul feroviar nu este însă afectat. Explozie noaptea trecută într-un apartament din Pitești. Deflagrația s-a produsă din cauza unei acumulări de gaze. O persoană a ajuns la spital cu arsuri pe față și mâini. Mai multe echipaje de pompieri și polițiști au fost chemate la fața locului. Răsturnare de situație după 9 ani de la decesul Ralucăi Stroescu, despre care s-a crezut că a murit de epuizare. Părinții l-au dat în judecată pe medicul care a consultat-o și pe care îl acuză de ucidere din culpă. În 2007, tânăra avea 31 de ani și era director de audit la o multinațională din București. Cântărea doar 38 de kilograme și muncea câte 14 ore pe zi. Și-a făcut analizele la o clinică privată, însă medicul nu i-a pus diagnosticul corect, spune tatăl Ralucăi, Aurel Stroescu. Sper că prin această acțiune acest medic să nu mai poată profesa, să mai facă și alte daune la alți pacienți. În secolul XXI să te prezinți la medic și după șase ore pacientul să decedeze, cred că este o mare vina doctorului care a consultat Medicul care a consultat-o, Angela Culeva, nu și-a dat seama că tânăra avea de fapt diabet insulinodependent, așa că perfuzia pe care i-a administrat-o i-ar fi fost fatală. Raportul medico-legal a arătat că Ralu Castroescu a murit din cauza unei come diabetice, avocata Marina Constantinescu. S-a pus un diagnostic de anorexie și sindrom cașectic. i s-a administrat o perfuzie, s-a recoltat analize fără să fie cerute în regim de urgență și a fost trimisă acasă, la mai puțin de șase ore de la consultul domnului doctor Raluca a decedat. Dacă ar fi solicitat rezultatele analizelor în regim de urgență, ar fi sesizat starea de hiperglicemie, 1309, și ar fi luat măsura internării. La scurt timp, după moartea tinerei, doctorița Angela Culeva a plecat să lucreze în Franța. Ea va fi audiată la începutul anului viitor, la fel și părinții Raluca Istroescu. Sute de zboruri ale companiei germane Lufthansa sunt anulate astăzi, piloții sunt în grevă până la miezul nopții. În total, 876 de curse nu vor fi operate, reprezentând aproape o treime dintre cele programate astăzi. Aproximativ 100.000 de călători vor fi afectați. Știrile la final, alte informații găsiți și pe site-ul nostru europa.fm.ro Acum suntem în deșteptarea cu George și Vlad. Așa era Luca, mulțumim! Continuăm cu sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Borussia Dortmund a învins-o cu 8 la 4 pe Legia Varsovia în meciul cu cele mai multe goluri marcate din istoria Ligii Campionilor. La pauză a fost 5 la 2, iar nemții au marcat de 3 ori în interval de numai 4 minute toate golurile din prima repriză fiind comprimate în doar 22 de minute. Polonezii au înscris primii în minutul 10. Roy s-a reușit un hat-trick, iar gaua o dublă. În aceeași grupă, Real Madrid a câștigat cu 2-1 la în deplasare la Sporting Lisabona. Portughezii au egalat, deși au jucat în 10 din minutul 64, dar Benzema a marcat spre final golul victoriei. Șef CSV a avut jucător eliminat seară din prima repriză a meciului cu Juventus, când conducea cu 1-0. Italienii s-au impus cu 3-1 la și au trecut pe primul loc, Olimpic Lyon a câștigat cu 1-0 în deplasare la Dinamo Zagreb și va juca a meci decisiv pentru calificare cu FC Sevilla pe teren propriu în ultima etapă. Francezii au nevoie de victorie. și a asigurat calificarea după ce a învins-o cu 2-1 pe Tottenham, iar în aceeași grupă TSK Moscova și Bayer Leverkusen au remizat 1-1. În fine, Leicester City a trecut cu 2-1 de FC Bruges, în timp ce FC Copenhaga și FC Porto au terminat 0-0 în grupa G. Campioana europeană la basket masculin, Spania, va juca în grupa de la Cluj la ediția de anul viitor a competiției continentale. Tragerea la sorți a stabilit că din grupa României mai fac parte Croația, Cihia, Muntenegru și Ungaria. Turneul final se va desfășura în perioada 31 august, 17 septembrie. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. De-abia aștept electrecord. Ah, vrei să ascultăm muzică pe de, pe vremea, de pe vremuri? Da, da. Imediat, de așteptare. Roma Pe aceeași frecvență cu tine. Prin lume ca ora rachetă, nu spui că visez, dar eu tot pedalez. Soarele și luna râd cu noi într -una. nu cred că visez, bă ce și tu vezi, na, na, na. dana la Europa FM 9 și 9 minute în weekend sâmbătă pe 26 Loredana are Sala Palatului, un super concert, știți bine că dacă mergeți să vedeți spectacolele Loredana nu rămâne datoare în astfel de momente și vine cu o super producție. Așadar, în weekend în București Sala Palatului. Băieți, când vorbiți despre Nadlac, vă rog puneți accentul pe prima silabă, ne omorați cu zile pe ardeni când dacă... vă auzim. În rest, aveți o super emisiune la un Eu... super post de radio. Eu zic Nadlac în permanență, nu? Că și cum e? Mă scuzați, Nădlac Nădlac. Așa e, nădlac. Nădlac. Mă trebuie să mă obișnuiesc, îmi cer scuze. Da, ne cerem scuze. Nădlac. Gata, de acum știm. Da. Reșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Am cravat mea, sunt bionier. Aoleo, nu cred. Și mă mândresc cu ea, sunt bionier. Fluturăm Mândrește-te mai, mai încolo Măi, știi cât am urât eu piesele astea? Hai, dute, dute, du, -te, du, -te, du -te puțin mă mai încolo tot, Dar acum, este... când am descoperit jucăria asta da. Zic, că mă să văd Știi că au și cu șemii patriei Știu, nu mai pot cu piesele astea 0372 069 Haide să ne jucăm în dimineața asta Și să căutăm piesele de mult Remarca lui Luca Ascultătorii noștri care au mai puțin de 30 de ani pentru e super piesei, nu știu despre ce e vorba cu piesele astea. Tocmai ia să mă ascultăm. Pionie, ah, mai pot. Pionie, pionie, pionie, pionie, pionie, pionie, pionie, pionie. Ce vremul erau da, ce vrevol. Simona e cu noi în direct la 0372069599. Bună dimineața. Bună dimineața! Bună dimineața! Tu ce ai vrea să Poți ascunzi? Poți să și să le astea, dacă da? vrei. Și eu, dar nu vreau. <laughs> dar nu da, aia, -aia v-am sunat. Eu vreau celelalte cuvinte. Bun! Ce... prin păr sau ce vreți voi. Hai cu celelalte cuvinte. Celelalte cuvinte. Okay. Stai, că dau fie da? pe telefon. Ia. Yeah. Ia. Yeah. Așa. E bine, Simona? Da, e bine, super. Rămâi la telefon să știi că uh, Cu această ocazie Ai câștigat un an acces gratuit La aplicația ElectRecord pentru astfel de piese da? okay, Rămâi să nu închizi Dacă închizi, no, pierzi no, no, no, chestia no, no, asta închid, nu închid. Simt că ai și tu o cerere vreod. Da, pot să cer și eu? Te Ce? Formația Ionel Tudorache Dacă se poate Cum se cheamă piesa? Formația Ionel Tudorache uh, Piesa se cheamă 3 lămâini și 3 gutui, vă rog Este un rock alternativ New Wave Mai nou, cum îmi place mie 3 lămâini scris cu Așa, mulțumesc Nu închide De imediat începe Da? Simți New Wave-ul? vine Și cam ascultare 5 și remix Așa, te tănticule! Îți plac naiul? Îți plac naiul? <laughs> da! Hai mai adorând. <laughs> Hai că nu dau, am... Auzi, nu-ți dau niciun cod cu ocazia asta Ia mai lasă-mă cu... Ne-a sunat mai Iulia, bună dimineața Iulian Bună dimineața, ei suntem direct yeah! uh, Vă sunt din Brașov bună, uh, Ia zile, ce zi... vreau să asculti? Aș vrea să ascult Andacă o Portocală Și le dedic soțului și lui meu De 9 luni Îi uh, iubesc mult uh, uh, Pe soțul sau pe... Pe amândoi îi iubesc lumea. enorm de mult nu știu ce am găsit aici Nu e asta Asta e Claudiu Mirica na, na, Nu găsesc a, a fost... Ana Călugăreanu Cum nu găsești Ana e Ia stai Ia mai caut <laughs> Ana nu. <Călugăreanu. coughs> ba da, am găsit, uite Cum să nu găsești? E sigur aici Dar nu știu dacă găsesc asta cu portocala Ne-i da greu ne-ai ne dat foarte greu 7 albume, 48 de melodii Da, da, ah, asta okay. cu portocala nu o găsesc ce Atunci, zic cu conexiuni Cum, cum? Conexiuni, tu Ah acum duci în altă parte Păi da, dacă nu o găsim pe aia Am înțeles, să știi conexiuni. că portocala nu e Nu e, vezi? Da Conexiuni, zici, ce piesă? N-au conexiuni, -au conexiuni. Ah, Nu au conexiuni, au pe aia deci vezi, no. mai bine rămâneam la And dacă la Cred. Da. Yeah. Sau fermițe inel, inel, ineluș de aur. <laughs> Aia așa că mai vine acasă, este a mea aici. Sau <laughs> da, cam cam de vreme pentru fărămiță <laughs> no. da, ce se zic. Fermița la po treze Fermița Ai ca ai fermița cât cu Da, nu și dacă am inel, ineluș Inelele de dau. hai finelele de aur. aur. Iau-s. Iulia ramăi dam? Iau-s. Da, da. Ai luat și tu un cod pentru aplicația Electrecorz. Au. nu de cum e? Nu știi ce viața pe cuvânt. Să cu pietrele. piesa asta la nouă dimineața, înseamnă să încep la 9 seara, si nu să te trezești la 5 și să Eu te-am iubit copilă. Băi, da. Dar Laurențiu, bună dimineața. Bună dimineața. Să trăiești Tu ce ai vrea să asculti? dacă aveți disponibil compact fata din ziua. Stai un pic, că nu pot să-l oprezi pe ăsta, <laughs> Pe ăsta, pe Domnul. Pe maestru. Eu te-ai iubit copilă Mamă, era cât un chibrit, părămiță, și ardea la fel. Păriți nu mă nase. Bine, pentru Iulia a <laughs> fost. Vezi, Iulia! Să din împreună, pot să deci, de la Orensiu, ai în aplicatie și compact fata din vis. Ai și tu un cod, da? Ok, merge Bravo, felicitari. Catalina închis. Hai să încercăm cu Simo. Simo! Una diminata. Da, tatăl fata din vis. Exact, mi-a notat înainte Ce vrei să asculti? De la Enafie, de liceu Mamă Do you remember? Mamă Mamă Da, nu cred că găsesc cred că, să un, Trebuie Trebuie mai multă digitație Mai rapid pe, cu degetele acolo Nu se poate să nu găsești Nu no. Am exemplu ex Am extemporat la dirigenție, să știi atât Ia să ne adătăm aminte. Simo, ai și tu de la Electrecord un cod de acces. Un an de zile, da? Foarte, Felicitări să te joci și să ne spui după aia dacă ți-a plăcut. Simona, bună dimineața! Bună dimineața! Ce vrei să asculti? Eu aș dori să asculti o piesă al Mihai Pocorti și Doina Matei nu pleca. Mamă, ce greu mai dat, dar nu cred că era la ElectRecord. Trebuie să fie, da, ceva ElectRecord, că altfel nu găsim. Pocorski, am căutat, eu n-am găsit Altceva. niciun rezultat A. în Pocorski. Altceva? Altceva? <fie> nu, ascult ah, ce... Nice. Mulțumim tare mult, Simona, îl avem pe Laurențiu. Bună dimineața, Laurențiu! Bună dimineața, băieți! Semanal la fereastra ta! La fereastra ta! Da că am scris fereastra cu doi de rucă la fer Ferrari. Ce, ce să? Din obișnuință. Da, da, da. se se cum se poate. La fereastra. Asta e. Fereastra dat ziu O lumină și nu știu Deștrează sau Cândim. un sens Văd un spectacol, un om tur din Bechiu, Ce te să iumezi Și Aș dori să pot intra Să alun din preajma ta Tot ce-i trist și tot ce-i rău Și aș dori să fiu acum O mai patru Să pot sta în părul tău Bine, Laurenciu... Da. Pot e... să mai fac eu o propunere, vă rog? Ce propunere vrei să faci? <îm> <îm> pentru domnul Laurențiu... pre... <îm> stai, scuză-mă, tu da. un cod pentru cod da. Pentru domnul președinte ä, Claus Iohannis, Concert de melodii germane la fanfară. Dacă se poate să și amintească de tinerețe, Carpathian Show. Există Z Zaur Zaur, Zaur, Zaur Kraut Polka. Ce asta ce Avrei e? polca? Asta era marșul din, nu știu unde. Sunt trăinți, domn președinte! tot un morgân! Mamă, avem exclusivitate de deja... Cred că ne pun și în grădină difuzează Europa FM. <laughs> <laughs> November Fest! <laughs> November Fest! Vedeți <laughs> aplicația asta e fenomenală, pe cuvânt găsești orice! Da așa. Hai să vorbim și cu Maria! Maria, bună dimineața! Bună, Marie! Bună dimineața, Maria... Bună! Maria Ștrață! Da, da, da, sigur! Ia Ia vreau o melodie cu Mirabela Dauer, te aștept să vii! Te aștept să vii! Asta era nu? Da, Cântăm da! noi, de ce să mai mirabela? E, aș prefera să o ascult pe ea! <laughs> <laughs> <laughs> Maria! Da, asta este! băi hai, credă! la mine! Au, au. <laughs> <laughs> Luca nu prea <-ți> <laughs> <laughs> mult Maria, îți mulțumim! Mai ai și tu un cod de acces un an gratuit pe aplicația Electrecord. Nici nu mai știu câte am dat până acum. Hai că ne ajută Ioana Asen. Să... Am dat așa. câteva! Am dat câteva, da? Câteva, Valeriu, bună dimineața! Bună dimineața! Ia să vedem, tu ce ai vrea uh, să asculti? Eu oscilez între a, a continua uh, Fărămiță ambru cu un Marcel Budală cu ceam parale Oscilez bine? <laughs> sau, uh, <laughs> sau compact uh, prieten, pentru prietenii, pentru voi, mă Hai, George, oscilează pe Fărămiță <laughs> Băi, nu știu Părerea -am mea Fărămiță, Marcel Budală N-am găsit aia Oh. Am găsit geamparalele de la Radu Simion. A mers! Mers! <laughs> oh. Au... <laughs> că mult, nu? <laughs> da. Valeriu, asta i da? Da. Dar nu meritai Fi că poți să intri în aplicație și un an de zile ai acces gratuit. Viorica, bună dimineața. Bună dimineața, nebunii mei frumos Aaaa, Vă iubesc Și iubim, <laughs> zice, Nebunilor, nebunilor. <laughs> Uimește-ne Vă oimesc La fel ca antevorbitorul O între Angela Similea Și Gabi Luncă de mamă cu bițumine Asta pentru că vă iubesc amândoi Și nu pot să fac diferența Am înțeles și în cine ai dat cu bițumine Deci lumea mai pe te pune în Angela Similea Ai înțeles? <laughs> ăla deci îi plac lui... că cu, de, el promovează Că George cu Angela Similea cu muzică ușoară da. și Vlad e cu spritz, da. Da. Da. da, Ai fost pe fază E bine așa? E bine așa, Viorica? Băi, nu știu ce să mai cred Auzi, Vlad? Crezi că, că am. muzică greșită la radio? Eu aș propune o repoziționare Salut George. Faie veder de, de mriceni. De mama cu biçun mine. Luca Știi că Hai mai de am și și de de că, <gătă> că, că pălinca aia în mașină, dar nu cred să am făcut, că n-am ascultat de De tine dacă asculta Viorica, se-ntristează Luca, nu de alta, da <Holz> <Place -era> Bine, bravo, Viorica, mulțumim pentru un, un minunat remember Asta este Gold Music, nu, Vlad? A zis bine? Așa, așa, Da. Viorica, ai și tu un cod de acces dai cu biciu, cât poți, jucat, cât te ține, practic. Andrei, bună dimineața. Voi, ți-vă, salut! Deci voi este motivația unei zile de ce de pe cuvântul eu. <fie> cu tot subletul. <fie> eu mi-ar fi dacă, dacă este loc acolo un Tudor, Gheorghe, valțul rozelor. Aha, Și frumos de găsit. Ia să vedem dacă există. Valțul rozelor. nu e niciun rezultat, îmi spune. Auci. atunci poate... A fi sa voi cu domnișoară? Ah, dacă nu e, dau cu telefonul de pământ. Ha <laughs> telefonul mine. Hai mă, hai mă! Nini, nu e, e domnișoară, nu cred! Nu e sa voi? Ba da, e sa voi, dar nu e domnișoară. Atunci, Alexandru Jula ar putea să fie acolo Jula a fost L-am ascultat zilele trecute pe Jula. Hai mai gândește-te Mai zi ceva! <laughs> Eh, ceva rock trei? Hai să mai dai și un pic de rock totuși. Să se asigure Angela și Mila o nou de nouă de broască ce se scoasă. Stai așa o secundă, stai o secundă. <laughs> Deci, Gabi, încă la Europa FM nu mi imaginată viața vieților mele, că e posibil așa ceva. Da, păi, eu. Angela Sinilea, ce? <laughs> Omleta din nou, din de ouă de brască ce Dă omletă sau omlet sau ceva, să vedem. Nu e. Nu cred, nu e. Wow, mă doare subitor. Hai cu rog, dă cu iris. Na. Nu știu ce să te zic atunci. Andrei, îți mulțumim. Hai, rămâi cu noi. Găsească ascultătorii noștri ceva. Cristina, bună dimineața! Dumnezeu, dedicație pentru domnul Vlad! Ia! Yeah. Ploieșteanu poai verde, mărdomnesc Da! Deci lumea vrea muzică lautărească! Nu cred că a prins Nelu Ploieșteanu, Nu, la da, 9. Nelucloesteanul nu! A, nu! Am da. iubit și am să iubesc! A, e! lună, geaba stele! Una de acolo pentru domnul Vlad Sărumână, doamnă, mulțumesc frumos pentru dedicație <laughs> Cu plăcere Amozi? Au venit colegile a aluca Crezi că s-a prins... prins lumea care dintre noi... <laughs> și de tiner. <-a -i> să mă prăpădească și ce îmi place doar de esgma. Dacă mi iubit biet de la mea viață și și meacă, e biet să și vătăcă și armi anca măi. O poață, o dovengă, o dușaia, câmi drag măi. Cristina, văd să vii întare moartă. E mergeșu, un Charlie pot pentru domnul Zaf. Un ce? Charlie put. A da, uche Asta un pic mai încolo. Asta un pic mai încolo. Domnul Zafiu, e aici? Ești la mișto Da, domnul da. Zafiu este în pragul apoplexiei, cred. Îmi cer scuze. <gătări> Ce să Andrei, bună dimineața. Bună dimineața, domnilor. Ia să vedem. Constantin Bornea, mare mai Sibian susibeană. n-am auzit nimic. Cum? Constantin? Constantin Bornea. Nu e. Constantinistu. Trebuie, Trebuie să fie electric ceva. Bordeianu ai zis, nu? A Nu e Nu e, nu e cu Băi, nu știu dacă mi place că ne-am nișat foarte mult în dimineața asta Mamă, 102 melodii Da Practic Spuneți un număr Un număr? Un număr se aude un 53 Ia București, București, București Cât de Cu Andrei, îți mulțumim crescut, oh, no. Luca, tu ce-i fi mine m-ai închis Nu că foarte bine Eu ce-a și ascultat da. Roata Mori Ba nu, îngredina lui Ion Mirabela <laughs> Dauer m-a urmărit toată copilăria piesa aia Mie mi e place de mor Mirabela <laughs> Dauer Îngredina lui Ion și Găsit? N-ai cum să nu găsești București, București Tu te schimbi mereu Ești nou și însorit Dar o Dar nu se cheamă altfel pieța Mirabelei? Parcă nu se cheamă în grădina lui Ion Se cheamă cumva Toate păsările dorm Ioane, Ioane, ia vezi I Sau Ioane, fără Ioane Ioane, odată Vardă, sunteți, măi, pe bune Cum, mă, Ioane, single Ioane? Ioane, mai? Nu merge Nu cred Ioane, Ioane M Am găsit-o pe celălalt electricord Nu e, nu dăm, -a Era certată cu Electrecord în perioada aia 87 Am găsit Ioane sau în grădina lui Ion Apare și în grădina lui Ion Grădina cu odina să nu scrii cu odini o, o, -o, <laughs> Nu merge Mome mă că pasăma dreaptă nu știu ce înseamnă Hai. Pune roata mori Hai La... Ulei domne ceva. valo nu mai poate La tu vrei ceva? Eu nu mai vreau nimic vreau Metallica <laughs> <laughs> Primele albume nu le- au scos la electric Nu N-am decât cu Arcinel. <laughs> Dar spune cineva că există o formație Catena. Catena. Am căutat, dar nu. Uite, a venit și Ștefan. E, e cu formația Catena? Da, e cu Nu, nu domnule, că Nicu e formația Catena și nu stiu ce cântă, dar n-am găsit-o. Nu există. De tachicardie, de tachicardie. Da, foarte multe foarte, Un întreg repertoriu în aplicația asta Puteți să ascultați oricând, să descărcați melodii Deocamdată e gratuită Nu, este pentru toată lumea gratuită O lună, din câte am înțeles Luna deci, încă o dată noi am descoperit aplicația asta Absolut întâmplător Zafă, găsit weekend, nu știu cum Și în ea se află cam tot ce are Electrecordul o lună e gratis, după care înțeleg că e un abonament ăsta Ieftin, nu știu, da. 10 lei sau ceva de ce 10 nu dintre ascultătorii noștri au câștigat da. de un abonament Pe un an de zile gratis. După ce am făcut emisia luni Cu piese astea, a sunat cineva de la Nu știu dacă de la electrecord sau de la aplicație Și cei care... Avem 10 coduri da. pentru ascultători A sunat nu în de un <laughs> exact. <laughs> Și a zis, luați coduri pentru ascultători Gata, asta a fost, ne-am mai distrat un pic Dar o. e foarte mișto aplicația Știi serios. că sună telefonul în continuare Îmi imaginezi, da, o să sunem mult timp noi căutăm în la lui Ion, între timp, să vedem cum o identificăm cumva. E bine? E bine. Bine. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat. Avem Shakira. Asta, nu e din aplicație, la e pe aplicația noastră personală.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 Bani sunt gata, mergeți în față să i ridicați. Ah, uh -huh. cum eu. Creditul la ING pe repede înainte, fără adeverință, fără vorbă lungă. Vii și pleci cu bani în pungă.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 Transformați bucătăria în spațiul preferat din casă! La EMAG, incorporabilele Electrolux sunt acum cu până la 25% mai accesibile. Comanda acum pachetul promoțional de încorporabile Electrolux format din cuptor electric cu autocorătare catalitică plus plită pe gaz cu grătare din fontă și 5 ani garanție la 1599 lei. Reinventează spațiul cu soluțiile flexibile Electrolux. EMAG Ai dubluri la magnet și Ce? Da! p de la pozitiv și se de la sănătos! Wow! Îți dau la schimb R de la rezistent și R de la liber. Vrei? Da!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 nou instrument care ajută afacerile din România să afle cât de pregătite sunt pentru viitor. 50% pregătite? Mai mult? Intră pe ready.vodafone.ro și află cât de ready business este afacerea ta. Plus, care sunt soluțiile pentru a fi 100% pregătită pentru viitor. Fii ready business cu un partener de încredere. Vodafone. Cu Faringo Hot Drink acționezi rapid asupra simptomelor răcelii și gripei și te bucuri de timp liber. Faringo Hot Drink. Când răceala nu te întrece, te distrezi de nota 10. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. La Media Galaxy și pe Media Galaxy ai cel mai mare Black Friday ever. Intrăm în runda finală de Black Friday cu 800 de lei reducere. La laptop Acer e 5 cu ecran Full HD, procesor Intel Core i7 de a 7 generație, SSD 256 GB și placă video de 2 GB DDR5 la numai 2499 de lei. Vino în magazine și pe media.galaxy.ro pentru oferta completă de Black Friday. Media Galaxy. Acum ai de unde alege.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 No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado Él no la bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una, una cartica, cartica que yo guardo donde es. te esperado una, una cartica, cartica que, que yo guardo și șase de minute după o cură de muzică românească de dinainte de 90, <laughs> da, avem toți colegii și instalează aplicații. Da, Mulțumim pe pentru mesaje, a... e WhatsApp-ul da. e prin mesaje. Da, mulțumim, da. mulțumim, mulțumim. Hai să vedem. Ce Pentru mai găsim? cei care au deschis radiourile mai târziu și n-au pris începutul emisiunii, zaf și cu mine și cu Luca, am început vorbind despre cum am plecat eu de acasă și am pornit mașina de spălat. Uh -huh. am, am fost învățat cum să apăs pe cele două butoane care pornesc mașina de spălat, am pornit-o și am fugit. Dar nu știți de ce am făcut asta? Păi nu știu. Pentru că am sperat să se întâmple numai și numai lucruri bune. Cum i s-a întâmplat unui domn care a moștenit o casă în Normandia. La un moment dat, Normandia, un loc foarte frumos și s-a dus în casa respectivă să vadă ce e. Și a descoperit sub un morman de rufe, citez, sub un morman de rufe, a descoperit o comoară. 100 de kilograme de aur, valoare de 3 milioane și jumătate de, de euro. 100 da. de kilograme? 5.000 de piese de aur, două bare de 12 kilograme și 37 de lingouri de câte un kilogram, a declarat Inel, Nicola Firfor. De nu da. se aici mai bine. Totul era extrem de... dar asta este foarte tare. Deci domnul respectiv este comisar în cadrul unei case de licitații care vorbește despre cum probabil... Se, vor scoate la vânzare, se va scoate la vânzare cantitatea asta de aur și face următoarea declarație. Deci, bărbat adevărat, sigur burlac. Totul era extrem de bine ascuns sub un morman de rufe în sala de baie. Deci, bag mâna în foc că este burlac. Nu există pentru un burlac loc mai bun de ascuns decât sub rufele murdare. Asta e. Deci e bine să dai la spălat lucruri, mă gândesc, să dau și eu mai des la spălat. N-ai de unde să știi. Obiectele din aur au fost însă ascunse și în ambalajul unei sticle de whisky. Asta mi se pare un loc suspect. Deci nu poți să ascunzi ceva valoros în ambalajul unei sticle de whisky? Că Sigur îl găsește cineva. Dar permanent verifici ce mai e prin ambalajul respectiv. Și într-o cutie de metal plasată sub o piesă de mobilier. E foarte bine, s-au descurcat Hai că am găsit și eu ceva în yeah. timp M-a da. ajutat un ascultător yeah. Ce-ai găsit. A... Ce găsit, dragă? Nu, trebuie să, trebuie să mai caut odată Ai mai caut dată? ce? Trebuie mai caut odată că nu Dar spune-ne ce, te rog, frumos Nu, trebuie să asculti ce... ascul... da, Deci ești pasionat de aplicația respectivă da. Mamă, zafă, îți dai, dai am... eu, Dacă ne mai rămas puțin timp Atât Și de un cred că Andrei mai devreme da. Și ne-a cerut domnișoara, domnișoara. Ce că Nu există. Nu există, uite cineva, pentru că mai de meloman decât noi, știe că piesa se numește Lacrima și Când. Așa. Și așa. Există. trageți bentița mai pe tune. Ploile de Boara clipa are pe ușoară Și pe ceasul meu coboară peste plăt Se face seară Și pe ceasul meu coboară peste flău Se face seară Domnișoară, Domnișoară vine Ciprian Dinu cu un inel și că de inele ăsta, mai spui și, Da, cu diamant Dar asta după 10 în Europa Express Deci nu vine seara cum e în piesa cu de la Savoi Ci vine Ciprian Dinu, are și un plin de cămară După ora 10, după știrile Europa FM ne întoarcem mâine, da? Dar nou, și da. tu niște piese pentru mâine? Dar serios, Hai acum, e cam nebunii lumea. Pe mâine, pe numai nebunilor. bine, toate bine. Mercedes Un concept care încurajează femeile să devină cea mai bună versiune a lor Să schimbe idei și să învețe prin exemplu She's Mercedes Este conceptul care sprijină femeile să dea startul unei comunități Oferindu-le noi perspective și susținându-le ambițiile She's Mercedes Schimbul de idei, experiențele, inspirația și susținerea reflectă excelența Mercedes-Benz cu P îți prezintă la radio Cu Andreea Esca, sâmbătă de la ora 12 la Europa FM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 Luni e greu să mă trezesc Marți deja simt că obusesc Miercuri e o zi prea grea Joii stau rău cu energie Vineri la weekend mă gândesc Sâmbătă-n-apoc să fac tot ce doresc Ia duminica știi că, știi că vine, vine luni în nebune Dacă și ție îți energia pentru a te bucura de fiecare zi Asigură-te că ai aportul optim de magneziu și vitamina B6 cu echilibra în fiecare zi Echilibra, energie pentru bucurie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 Scaiul vândului, alături de muguri de pin, pătlacină și flori de tei, face parte din compoziția unei vechi rețete românești de sirop Plantusin. Cu eficiență dovedită în peste 20 de ani de utilizare, Plantusin susține expectorația, ușurează respirația și reduce iritațiile tractului respirator superior. Fares. Sănătate din inima Daciei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Salut! Trebuie să spun ceva. Mi-am surprins nevasta cu un living nou. Cum?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 Dacă ar fi luat digenzim pentru digestie completă, ar fi înfruntat traficul cu zâmbetul pe buze. Fără balonare, fără indigestie, fără greață. Nu păstră cu tine o masă grea prea mult timp. Ia digenzim! Acesta este un supliment alimentar citiți cu atenție prospectul. Digenzim. Te simți ușor după o masă grea.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 Se spune că iarna șoferii români sunt eroi. Se luptă cu șoselele neluminate și pline de nămeți. Evite în ultima secundă porțiuni periculoase de poli. Previn cum ești coliziuni cu îndrăznesc teribiliști. Își despotmolesc partenerii de trafic. Patinează! Străbat viscolul spre școală copiii. Șoferii eroi au nevoie de mașini pe măsură. Mitsubishi Motors, autoritatea japoneză în materie de 4 x și fiabilitate, oferă anvelope de iarnă ca două la fiecare ASX sau Outlander achiziționat. Așteptăm în locațiile autorizate Mitsubishi Motors. Pentru că-ți pasă de confortul familiei tale. La EMAG, electrocasnicile Whirlpool au reduceri de până la 700 lei. Cumpără acum de pe EMAG, mașina de spălat rufe Whirlpool cu tehnologia al șaselea simț pentru haine colorate, slim, 7 kg, 1000 rotații pe minut și clasă A+++, la doar 1049 lei. Whirlpool. Sensing the difference. EMAG. Uite, stopal meu! Bine, acela stop al meu! Joaca s-a terminat? Alegeți acum Opelul preferat și spune pe bune Stop al meu! Ai prețuri șoc și livrare imediată la 110 mașini din stoc. Vină un showroom sau intră pe site-urile dealerilor Opel. Oferta este limitată. Pe măsura spațiilor mici și a așteptărilor mari. La Emag, electrocasnicele Bosch au reduceri de până la 40%. Cumpără acum mașină de spălat vase incorporabilă Bosch cu 12 seturi, 5 programe, 3 funcții speciale, casă a plus plus la doar 1499 lei. Bosch, tehnică pentru o viață. Emag.